Hej och varmt välkomna till podcasten Nytt Spel Plus! Där vi spelar lite äldre spel och ser på dem med nya och gamla ögon. Jag som pratar heter David Nylander. Och med mig har jag den blonda surfaren, Loro surfista Otto Lindgren. <här> Hej David! Hej på dig Otto! <här> Hej! <här> det, det var inte igår man fick bli kallad för den blonda surfaren. Nej? Nej. Mm. <här> det var det börjar ta slut på eller jag måste ju liksom återuppfinna hjulet varje gång ja, så jag är ja, på nya sätt att presentera ja. det, så. men då, ja, då kan jag inte då kan jag inte kontra idag med, med ditt smeknamn som var den lilla pinnen Fast ni, nej det får, det får du göra någon annan ja, jag, får, jag klipper bort jag håller det till nästa gång mm. ja precis, precis. den lilla lilla lilla pinnen <laughs> ja mm. eh, hur är läget <laughs> jo men det är bra det är ju fruktansvärt varmt dock. Ja. <laughs> så det är ju riktigt så i huvudet. Men, ja. men det får man inte klaga på. Så att det är ju ändå. Mysigt. Här får vi klaga hur mycket vi vill. Ja, och det gör vi. vi. Vi konstaterade väl där förra gången att. Det, ja, men, men sen måste man ju ändå... den här podden där vi klagar på värmen och solen. Precis. Det här är det enda forumet i Sverige där man säger vad man faktiskt tycker. Är det. Mm. Ingen annan stans. Och det måste vi bekräfta varje avsnitt också. Ja, <laughs> precis. Man får inte gnälla <laughs> längre i det här jävla landet. Nej, precis. <laughs> så nu fan, nu gör vi det i våran egen lilla bubbla här. Precis. Som ingen lyssnar på. Ja. Mm. Uh, yeah. Vad um, tänkte jag på? Jag frågade ju hur du mår. Mm. Det, är, det är varmt, sa du. Ja, precis. precis. Det, är, det är inte mycket mer än så. Och Och du är det själv? Mm. Det ungefär, ja men Det är väl ungefär samma Det är ju Det här är ju inte alls trevligt Speciellt inte nu När man ska sitta och spela in Och det är som en bastu här inne redan Om man, Nej precis ja. det, det är väldigt lätt att bli negativ mm. Men det ska vi inte vara Nej. Jag är lite Jag är på väg ut ur en förkylning också Så att jag har lite Rösten kanske jobbar lite mot mig idag Med hostningar och eh, Slem okay. mm. Diverse Ja. Så jag ber om ursäkt För det i förhand jag Ska försöka att inte Lå Låta det förstöra för mycket Men kul du, Innan vi går in och pratar om Vad det är för spel vi ska spela idag Så du har ju precis blivit färdig med det Ja, precis mm. Nu är vi under eftermiddagen Ja, det, det drog ut på tiden Jag var ju, var ju långt i ledning Kändes det som, ett tag Mm men det, det har kommit en del saker emellan de senaste veckorna Som mm. har tagit mycket energi Så det har inte riktigt funnits Eller jag har inte haft ro till att spela det egentligen Men nu blir det egentligen av Nej. Så det var kul Så då hoppar vi på tåget lite spontant nästan Och spela in idag mm. Men, precis. Men man sätter sig ju inte gärna heller och spelar i alla fall inte så, alltså så som du och jag har det med när vi spelar PC-spel. Så blir det ju väldigt instängt. Mm. Eftersom man måste in på en liten kammare. Och du i alla fall, du har ju till och med kvällssol i din... Nej. In i där... Uh, Nej? Eller har jag det? Jo, förresten lite grann har jag <laughs> Jo, men det är det ju. <laughs> <laughs> Det är... måste huka sig lite och, ja, men... och bara... ja, men där <laughs> men nu. Nej, är det ju som muligt att jag inte, inte har kvällsor. Ja, ja. Så jag tänkte inte på det. Ja. Mm. ja jag, bl men, jag blir men, lite dement det... av värmen, som sagt. Eh, ja. ja, men precis. Det blir väldigt varmt här nu. Eh, och så vill man inte öppna fönstret för mycket heller. Så att det ska tas upp för mycket ljud. Nej. Till podcasten. Exakt. Det, är också, det finns en risk för det för mig idag också. Jag har ju mitt fönster öppet här. Men det... Det löser vi sen. Ja. Vi, vi ska inte stala för länge. Vi hoppar direkt på dagens spel. Vad har vi spelat till idag? Otto? Ja. Eh, idag eller till idag så har vi spelat Torrens Passage. är gammal, ett gammalt guldkorn från när jag var liten. Mm. Ett, ett sån här picka klicka äventyrspel Som vi ju tycker mycket om bägge två. Mm. Den genren. Enti, alltså, genre, genren, precis. Vi ja. ja. ska inte prata än om våra intryck av spelet. Nej, du, nej, du, nej, det vill jag inte. Mm. Men jag tänker att jag ska ta och bara dra igenom lite vad... Ja, lite backstory till spelet Eller lite mm. en, en liten bakgrund eh, Det är som du sa Ett peka-klicka-äventyrsspel eh, Utvecklat och utgivet 1995 av Det välrenomerade spelhuset Sierra eh, Men till skillnad från deras vanligtvis Ganska vuxeninriktade spel Och då är det serier som King's Quest, Space Quest, Police Quest Många Quest-serier mm. eh, Ni vet så var detta ett spel som skulle passa även för barn. Och kaptenen på den här Torin-skutan heter Allo, och han har varit inblandad i väldigt många Sierra-projekt, som bland annat programmerare, författare, animatör, kompositör, designer och producent. Inte på samma. Han har gjort olika grejer på olika titlar, men han har. Men ändå inom alla. Han raderna. har haft en, en fot i varje läger. Mm -hmm. eh, men det som han som person kanske är mest känd för är bland annat flera av Leisure Suit Larry-spelen. Och även några av eh, de större King's Quest-titlarna. Eh, så han har, han har mycket under sitt bälte. I eh, själva spelet så antar spelaren rollen som Torin eh, Vars efternamn jag inte kan hitta nu och det stör mig. Eh, det kanske dyker upp sen... I mina Men du säger, alltså. du, du sa att du trodde att han hette Farmhand efternamn. Ja, någonting som Torin Farmhand eller Farmsted eller någonting sånt. Mm. Vi får se om, det, om vi kommer på det sen. Jag kanske klipper in det. Mm. Uh, Torin i alla fall som uh, bor med sina föräldrar uh, och uh, sin lilla kompiskatt liknande sak som heter Google. Uh, på en gård på planeten Strata. En dag kommer han, och, han kommer hem och hittar sina föräldrar förstenade och inkapslade i något slags kristaller. Och korta på dyker en supertrevlig, mysig och inte alls ond gubbe upp och berättar att det är ju trollkvinnan Licentia som har orsakat detta. Och då måste han ge sig ut för att hitta ett sätt att återställa sina föräldrar och rädda dem. Det här spelet sålde förhållandevis bra. Det var uppe i över 200 000 exemplar 99. Vilket inte är. Det är inga astronomiska eh, siffror, men det är ändå. Ja, ändå bra för den här typen av spel. Eh, Alo hade till och med planer på att utveckla så mycket som fyra stycken uppföljare till det här. Mm. Men inte ett enda av dem såg dagens ljus. Av lite olika anledningar. Jag tror bland annat att det var för att. Eh, ett av, eh, en av cheferna på CRA, Ken Williams. var väl han och hans fru, mm, precis. tror jag Roberta, som eh, drev det eh, han, jag tror att han lämn om det var att han lämnade företaget eller att han dog, jag vet inte han lämnade vill jag minnas mm. ja. så bland annat, eh, det var bland annat en av anledningarna till att det inte blev några uppföljare så det här har ju fått sin egen lilla sin egen lilla bubbla som det existerar i eh. och så det var det om det spelet eh. Du berättade ju en väldigt rolig grej nu precis innan som jag inte, eller du har säkert sagt det till mig innan. Men jag har inte, jag kommer inte ihåg det att du spelade det med din stora syster. Ja, ja men precis. När ni var små. Ja, och jag har försökt, försökte försökt peppa henne först till att vi skulle ha henne som gäst. Så att hon skulle kunna spela mm. spelet själv och vara med. Men hon har bara Mac-dator så att det, det var omöjligt. Det här, var, ja. det här var ett av de få spel på Good Old Games Som inte finns som att, att spela på Mac Många andra fanns däremot mm -hmm. eh, okay. Men, eh, men hon, hon har skrivit Några rader bara om vad, vad hon tänker när, när, man, mm. när jag säger att vi ska spela Torrens Passage För hon har blivit exalterad varje gång Som vi har pratat om det mm. eh. Ja men Kör, i, kör igång vad mm. säger hon? Jo då skriver hon så här Torrents Passage, vilken nostalgi det var så klurigt, roligt, knäppt och tokigt när vi var små. Minns nästan hela spelet i fragment. När Torin faller och skriker och måste ta ny luft för att fortsätta skrika. <laughs> och det, alltså, och det, det... Nu hoppar jag direkt ut för att det här var, var mm. inside-skämt länge oss emellan med han när vi var små. Att skrika, skrika, skrika. Den. <gasps> fortsätta igen. Ja... Jag fortsätter läsa mm. eh, Ta ny luft för att fortsätta skrika eh, Alla sniglar eh, Människorna instängda i kristaller Småfolket som tillfångat har eh, Sortera små figurer I en viss musikalisk skala eh, Torins följeslagare Google. Och Storin Kommer aldrig glömma Storin Smiley <här> Ni var... Storin i Thorin Precis Thorin i Torin. Storin. Ja, Bara det spontan, spontan reaktion över mm. kring det här spelet. Ja men det är ju superkul för det, just den biten med att spela med sina syskon, det är ju ingenting som jag har eh, jag, jag har ju inte haft riktigt den, den relationen med mina systrar min stora syster hon är ju 12 år äldre och spelar inte spel alls Nej. Eh, så det har inte varit något och min lilla syster som är två år yngre vi, hon har väl tyckt att det har varit lite roligt så här. Och det, men det har inte varit så mycket att vi har spelat tillsammans. Det var ju mer att vi hade ett Super Nintendo och spelade Mario och Donkey Kong bredvid varandra mm. i princip. Och jag hade väl det mer som ett intresse så om hon hade. Hon kunde göra det ibland bara för att. Alltså mer som ett tidsfördriv snarare än ett intresse. Okay. Mm. Så det, det tycker jag är lite kul. Sådana. Eh, ja men ju, den typen av relationer. Mm. det är intressant eftersom jag inte själv har upplevt det på det sättet Nej nice. just, okej okay. mm. Så har han nog snörvlad, <laughs> kände jag nu <håll> Jag har inte Ja Sorg i livet Ja, precis ja. Det låter som ni hade det mysigt ändå Tycker jag Det hade vi absolut mm. Det är alltid mysigt att titta på när någon spelar mm. Speciellt när man är barn och har alltid i världen Ja, precis Det blir inte lika mycket av den varan längre känner jag Nej. Jag tänker att vi, eh, vi hoppar väl in direkt och pratar om våra, våra egna intryck i analysen. Mm. Och då tar vi och börjar som vanligt med grafik. Nice view. Ja. <laughs> then... no, no, really? yeah. eh, och det här är ju enligt mig den, den bästa typen av peka klicka. 2D-tecknat ja. Eller det som ger liksom en En känsla av i alla fall att det skulle vara handritat Jag vet inte om det här är det, det Kanske är det i grunden Ja, alltså jag, Grafiken tycker jag ser ju nästan ut Som att det skulle vara gjort i paint Mycket av det Ja, det kanske är mer åt det eh, Sen kan det kanske vara så att det ändå är, att det är Handritade liksom, Skisser på, på Miljöerna och mm. sånt Det är ju Många ganska vackra miljöer ändå. Eh, ja, verkligen. Jag tänker när man, när man eh, vandrar runt i det här The Lands Above, det första. Eh, mm. Man ser alla bergen i bakgrunden. Det är ganska snygga miljöer ändå. Mm. Eh, men, men sen är det ju så fort man kommer nära någonting så är det oftast riktigt pixligt. Eh. Precis. Det, det, det är mycket, tänker jag. i Ja men det är lite fulare Och pixligt i Det är både egentligen mellan Och i själva spelet Men det är väl Mest påtagligt i I liksom själva gameplaydelarna Mm av det. Men det dyker ändå upp några sådana grejer att Det är som du säger att det blir väldigt tydligt Ibland i mellansekvenserna att det är det Man ser Pixlarna i paint Alltså paint rutorna liksom, Som de har ja satt dit på olika olika linjer och sådär. Men det är på något sätt också skärmen med det. Jag, jag, jag håller ändå med mm. som du säger att det här är den bästa formen av sådana här äventyrsspel. Att det, mm. det berättar sin historia ändå. Det är inte riktigt lika pixligt som första Monkey Island. Mm. Yeah. Nej, För det, inte. det är ju mm. extremt pixligt då. Liksom, ja, mm. Fyra prickar i olika färger, det kan vara någons ansikte. Här, mm. här är det ändå Sprites som, som, som skalar upp och ner i förhållande till mm. djup hur långt ifrån och med. Men. Mm. Eh, eh, ja, nej men det är alltså det. Ja, hade det varit handritat, det är väl det som hade kunnat göra det snyggare. Liksom. Men jag, mm. jag tycker ändå, de har, med, med det, de medel de har, så har de ju gjort det väldigt snyggt ändå. På något sätt. Mm. Med, med, med det här med estetiken de har. Det, det är mycket. Det är ju genomgående teman med de här kristallerna som, sit, som penetrerar jordskarpan till de olika nivåerna. Mm, det. Eh, det blir häftigt, häftiga scenerier ändå. Mm. Ja, men för jag, jag tycker det, det kan nästan vara så att miljön är det som är snyggare ibland. Mm. För där blir det ju oftast inte lika tydligt Att det är Alltså pixligheten ja, Existerar ju inte där I samma grad som den gör I, i själva karaktärerna Eller det, det som rör sig I Nej, förgrunden mm. det, är, nu kan på, det, är, det är också en del Klipp i när När karaktärer Gör hastiga rörelser Alltså när de springer iväg Någonstans ifrån eller dyker upp så, mm. eh, så hör man ljudeffekten ofta först. Och sen så, så sen så är det som att eh, de har inte, har inte möjlighet att visa halva gub, gubben på väg in utan utan ibland är det som att ja, men den dyker upp hela, och så är det lite blur effekt Som ah, gör att det, det ger illusionen av att det är rörelse. Fast egentligen så pff, sätter de bara dit en hel figur från mm. en, en bild till en annan. Ja. ja. Men precis. Så det är ju, men det är ju känns ju mer som ett alltså en teknisk eh, fråga. Ja, för, men, de, för de, de har ju liksom. Sierra har ju aldrig, eller de har väl. Det känns ju som att de har haft budget. För sina spel ändå. Men att det är mer en. Ja, spelmediet har inte varit där att det har gått att göra det snyggare inte, inte då i alla fall. Ja, ja men ju. Det är fast i för sig 95. Ja. Det är ju ganska sen. Alltså, jag, jag, jag tror att. Ja, jag tror att det snarare har att göra med att man, man lägger inte mer tid på det än vad som behövs. Mer, kanske var, de kanske mer har blivit lite spela. för bekväma. Ja, nej, men jag tror att spel. animationerna var inte alltid det allra viktigaste att det skulle liksom se flytning. Utan, utan det, det är ju en väldigt cartoony stil mm. i, genomgående i hela spelet. Och, det, och, och då funkar det ju att det är att det är lite ryckigt. Lite hackiga rörelser mm. och klipp. Ja, precis så. För mellan sekvenserna tänkte jag på. Det är, där är det ju... Alla liksom karaktärer och sånt är ju 2D-modeller. Men att det är, ibland känns som att det är någon slags blandning av 3D- och 2D-animerade bakgrunder. Att det ibland mm. känns som att det finns något lite mer polygonaktigt i dem. De leker ju lite med med 3D-animerade modeller med att man kan titta på föremål som man har plockat upp och så kommer det upp en 3 bild av dem så stannar mm. runt och, och även redan i första i introsekvensen så är det ju en, en rökelsebägare eller rökelsekupa Mm. Som, det, som det, den här ond, Inte alls ond, onda mannen när ja, han är supertrevliga, mysiga Och inte alls onda gubben precis, När han förgiftar ja. Torins egentliga föräldrar Tidigare, och vi kommer till Thorin sen ja. Men den kupolen Gör sig en ganska snygg Kameraåkning runt Där man då ser att den är 3D-animerad mm. Så de har en del sådana sekvenser Där det är Ja men exakt Det hade jag de här grejerna när man tittade i sitt inventory På enskilda föremål Jag hade glömt bort den biten Att det är ju 3D Ja. Också. Men det, för det... Och det var ju supercoolt När jag var liten Att man kunde ja, det. Man Kunde vrida på dem Wow mål. det är på riktigt ja, och, sen, och, och då var det som att Då fick man nästan en känsla av att Det här tecknade varianterna på föremål Som man ser i, i, i spelet och sen mm. eh, när man plockar ner dem och tittar på dem i den här förstoringsglaset Eller vad det ska vara mm. Det är som att då får man se hur det egentligen ser ut Det, det är nästan som att det är nästan som att det här bara är en gestaltning av vad som egentligen är verkligheten på något sätt. Just det yeah. jag, jag tycker mycket om att man kan ta upp och titta på de här två, två sniglarna Som man bär runt på i början av spelet Och kan titta på hur de ser ut jag vet inte om du gjorde det. det. Tror jag inte att, nej, jag tror inte att jag gjorde det med några föremål så tidigt. Nej, det, den... Eh, vad jag minns. Den är väl inte så... Jag tror inte man använde den i början. Nej, precis. T titta på saker. Mm. Men vad heter det... Överlag så är det ju väldigt... Alltså hela spelet påminner mig väldigt mycket om de, de senare delarna i King's Quest- som jag har spelat mycket mer de spelen. Jag tror det är sjuan. Mm. När man. Då spelar man som drottningen och deras dotter. Ja, precis. Så jag tror det är sjuan. Men det har För jag... det, det är ju väldigt likt det här mm. i stil. Och det, har, det vet jag att jag har spelat också. När jag var. små. Mm. Mm. Men... Men där vet jag inte om de hade den där, om just den mekaniken med att man kunde titta på föremålen på det sättet, men... Ja, det, det kan jag inte Nej. svara på. Men det är ju från nästan samma tid. Det är från 94 också. Mm. E så det är väl rimligt att, det är, att de är lika. Ja, ja men ändå. exakt. Om man gräver lite djupare i det så hittar man säkert samma namn som har jobbat rent visuellt med spelet. Ja, säkert. E också. Absolut, det är ju samma företag och eh, Roberta Williams jobbade på King's Quest och... Mm. Vad heter Maken nu igen? Eh, Ken. Ken, precis. Maken. Maken. <laughs> And this is Maken. Maken. Yes. Eh, Funkar inte lika bra på engelska. Nej, tyvärr. Eh, ja, men eh, jag vet inte, hade du något mer på den? Jag tror inte det. Eh, Grafiken är, liksom, den, den är som den är. Jag tycker egentligen inte jag har något som jag känner att jag vill klaga på mer än Jag tycker det är det, det är ett barn av sin tid. Mm. Men jag tycker ändå att jag kan njuta av det visuellt. Mm. E, vissa bitar ja, för, att man, för att man kan se förbi det. Som jag... Och nu kommer jag på vad det... Jag vet inte hur välbekant du är med Zelda CDI-spelen. CDI, nej? Ja, det som gjordes till, det var någon så här eh, rättighetsgrej där, att Philips eh, körde, eh, körde upp, de köpte upp eh, rättigheterna till Zelda-varumärket när de utvecklade en konsol. Var körde de inte någonstans? <laughs> I sin patella. Ja. <laughs> eh, eh, ja, hur som helst. Jag tror att väldigt många som hör det här känner till den grejen, men de, de spelen, det är så ökända för att vara fula och dåliga okay. mm. de räknas ju inte till Zelda-kanon eh, och de den tecknar stilen påminner lite om det här men ändå inte alltså de är ju ohyggligt oh, mycket fulare men det är lite samma på lite samma grund mm. känns det som du kan få googla och titta på dem så absolut, och, Jag... och reagera tyst eh <laughs> uh... Ninja, Ninja Google. Heter det sälda CDI? Ja, ah, CDI. Ja. Yeah. Tre bokstäver. Ja, ja, ah. ja. För jag eh, googlade alltså CDI som ett öga ja. med som är lite CD. Ja. <laughs> ja, men ja, okej. Okay. Men, men, ja, men precis, det här är ju. Jättefult Det, är, ja, så jag, det, ja. det påminner det som sagt Det är inte exakt samma sak Utan Nej. jag tycker att det finns vissa likheter Ja, ja men det, här, ja, det, det, är det här ser ju ut som om jag skulle ha Försökt göra Thorin i e paint It's typ. <laughs> the stuff of nightmares <laughs> Ja men verkligen. ja Vi behöver, vi behöver inte stanna kvar vid det Men, men jag, jag tänker att Thorin hade kunnat vara jättefult Om de inte hade lagt ner så mycket arbete Med det visuella för mm. jag tycker ändå det märks verkligen Att de har försökt göra det snyggt mm. ja, att, att de har jobbat med miljöerna det är, inte bara, det är inte bara Himlen är inte bara en nyans av blått Utan det är alltid skiftning nej, nej nej nej verkligen ja. Mm. ja men vi kanske kan släppa det grafiska Gå vidare mm. Ja det gör vi Snacka lite ljud Stay a while and listen Ja. Det är ju det är mycket Det är mycket ljud Mycket musik Mm. Jag, för mig är ju musiken väldigt nostalgisk ändå Eftersom jag har mm. spelat det så mycket Som liten Men det är ju ganska hårda klipp Mellan olika ja. Mellan de olika scenerna särskilt, det... särskilt i början Märkte jag nu mm. Ja men man, man är ju på den här Den, man ska säga Världskartan inom citat I första i första delen första akten av spelet Där man måste gå mellan de olika nyckelplatserna hela tiden Och den blir där hör man ju de första inledande 15 sekunderna Om och om igen ja. För att den börjar om på nytt varenda gång man går in i den delen Precis Och den klipper och, inte också sagt... så väldigt definitivt när du går därifrån mm. e Så att det låter nästan som att det har blivit något fel Ja och, och Men det är inte sagt att musiken är dålig, eh, men det, det blir ju som med allt, man kör sönder så där mycket och så ofta så blir det ju lite större efter ett tag. Mm. Eh, men jag, överlag tycker jag att det var jättemysig och stämningsfull musik. Mm. Lite konstig ibland, men det var ändå så här. <laughs> ja, men jag tyckte det, det passade ofta de olika temana eller vad man ska säga De olika liksom, känslorna De försökte fånga i dem Och de olika ja, De olika sorters världarna Man hamnar i Ja, precis ja, men då, De lyckas ju bra med, med att fånga stämningen Jag tänker till exempel på det romantiska Saxofon-soundtracket <laughs> Efter tredje världen <laughs> Oj, det, det borde jag ha... Jo, ja, ja, ja. ja men det, jag tror jag har skrivit en anteckning där om att det är lökigt någonstans. Ja. Så det var nu. Ja, jag har skrivit slicksaxofon... Suck. Ja. <laughs> det var hett då. Ja, precis. Ja. Nej, nej, men för det, det tänkte jag säga också. Alltså, det känns som att musiken... Det är, det är väldigt bra för sin tid. Tänker jag. Alltså, Det är få spel från 95 som låter så här bra alltså både, nu är det både liksom musiken egentligen och rösterna att det är tydligt och ja, men det, det är liksom en bra mix ja. sen kan, eller sen kan du ju mixa själv liksom mellan hur mycket du vill höra ljudeffekter, tal och musik mm. och så. Men, det är en bra variation också Alltså för, mm. för det, det, det suggestiva läskiga musiken är också väldigt bra Mm. Eh, och sen så har man det här tramsöjan när, när polisen rycker in och, eh, och fängslar in för att man har trampat på blommor. Så, så, är det Nej, väldigt, så är det väldigt fånig rörig musik som passar bra till det tokiga som händer ändå också. Mm. Jag, en aspekt, eller en del av. Oj, nu kom det upp lite mer. Eh, en del som jag reagerade. Särskilt mycket på. Som jag tyckte var väldigt väldigt nice. Det var när man går upp för trappan och fram till den här stentavlan när man ska sätta upp de här olika mm. eh, Panelerna Det var riktigt riktigt fin 80-tal synter. Visad. Eh, som jag tyckte var underbara Det kändes verkligen som en någon, någon sån här gammal. Konstigt nog så här, Typ sportfilm från 80-talet alltså det är Sånt som alltså, jag tycker, Rocky, det är inte en sportfilm så, Men det, det, alltså, med, med sportteman ja. kommer Jag kommer inte på några fler exempel bara för det, Men den typen av filmer Som kändes som att de hade den musiken Väldigt mycket Ja, Jag, jag, jag får nästan lite Stargate-vibbar Av den, lite, på den mm. lite den feelingen också ja, jag... jag har inte tittat mycket på Stargate så. Nej men, men jag håller ändå med, alltså det är, det är, jag, jag minns att jag stannade till vid det stället också, den musiken som kommer då. Och det är ju varje mm. gång man ska teleporteras mellan de olika lagren på planeten. Är det väl samma eller snarlik musik i alla fall? Jag tror inte det är samma för då hade jag, för jag vet att det var där jag reagerade på det. För det är andra, slutet av andra världen. Mm. Men det, det är när man har kommit förbi det pusslet tror jag. Som det är samma. Men att det ja, ja, okay. men jag, men jag minns att mm. jag haggade till där också. Vid den mm. trappan upp. Jag tyckte det var snyggt. Ja. ja men det överlag väldigt, väldigt bra. Det, det, jag blev överraskad också över att det var så mycket... Just den här grejen att det är liksom enskilda spår för de olika delarna i de olika världarna. Mm. Att det, det är liksom inte bara, ja ah, men nu är vi i första världen, nu har vi samma musik som bara loopar runt hela, hela tiden. Utan det, är, det finns ett par, tre stycken spår per ställe. Mm. ja precis. Som är liksom sin egen, sin egen grej och sitt eget tema. Två tummar runt. Ja, absolut. vi kan få två till, fyra. Ja, mm så de kan stoppa upp. Eller köra upp. Lite. Oh, precis. I, så. I sin patella. Eh, lite eh, spelkontroll. I direct ja. Det är ju inte så egentligen så mycket konstigt. Det är ju att peka klicka. Ja, precis. det eh, och, Så det är ju bara, rätta mig om jag har fel nu, men eh, mus som används. Ja, visst, det är det ju. Du kan väl använda kommandon för menyerna, tror jag. Alltså, när du ska spara mm, och så. Men ja, det, den, det så behöver vi väl inte räkna riktigt. Nej. Men de har ju lite... Sådana här quality-of-life-förbättringar också. Med den här scroll Åh, fas, som man kan dra. Mm. Det tycker jag är så jävla bra gjort. Som en liten... Ja, vad ska man säga okay, Typ en regel ja, Som du kan föra fram och tillbaka för att Svepa över De större områdena Där du är Precis, så redan, i, redan på första Världen så har man en ganska lång Ganska lång Ja men som du sa Övervärldskarta nästan Som, mm. som leder av till de olika Områdena där du kan göra olika saker Och då kan du mm. ta den här reglet och dra hela vägen Bort till höger så kan du få se Liksom alla olika mm. vägar du kan gå eh, Och det är väldigt skönt Att kunna, kunna få en överblick ändå eh, mm. och Som jag I alla fall jag Inte kan komma på att jag har sett I andra sådana här spel Nej, inte jag heller Möjligtvis att man kanske i något, Någon typ av spel kan scrolla Med mushjulet mm. På det sättet Men då Eller att man bara Håller alltså, musmarkören kanske Vid kanten av skärmen Och så scrollar den av sig självt mm. Men ofta är det ju det Att du måste gå med karaktären hela vägen För att skärmen ska följa efter Precis. Och, för att och se det är ju att... så jäkla skönt att, att slippa det Efter ett tag när man vet att Nu behöver jag gå fram och tillbaka på den här Till de olika ställena mm. Eller man glömmer någonting eller sådär. Mm. För de, de har ju ytterligare en quality of life Grej med att du kan högerklicka För att bara hoppa direkt Precis. Till ja. ett ställe Istället för att han ska gå hela vägen mm. Alla platser som man kan gå till Utan att ha behövt interagera med någonting Så kan ja, du bara exakt. högerklicka Och så hoppar han dit mm. Mm. Det är också praktiskt, praktiskt. Mm. För annars kan du ju också snabbspola De flesta gånganimationer mm. Inte alla men oftast Och även vissa mellansekvenser att du Eller att du trycker mm. Jag vet inte om det var snabbspolar dem eller trycka förbi dem bara. Ja, dialoger tänker du, eller? Jag vet. Ja, det var, ja, det var dialogerna kanske. Mm, jag, tror inte du kan, jag tror inte filmsekvenserna kan hoppas, men, men dialogen i alla fall. Yeah. Eller jag tror du kan hoppa över mellan sekvenserna, men du kan inte hoppa över bitvis. Utan då skippar du ju hela skiten, tror jag. Ja. Mm. Precis. Yeah. Det, det som är lite speciellt med, med tornen då är ju att man har två inventories och inte bara ett. Det är lite kul. Ja, eh, man, man har ju den här lila eh, kompanjonen eller husdjuret, Google eh, mm. som kan ändra form. Eh, och mm. eh, under spelet gång när man utforskar så ja, men, går han, han kring och tittar på saker och hej nu kan jag... Testa att eh, kopiera den här lampan Och sen så, sen så mm. <laughs> Hamnar det i Googles eget Inventory som är att då kan han Ändra form till en lampa Eller en låda eller sådana saker mm. eh, Och det är väldigt kul Ändå att Det här li lite barnsliga Nyfikna delen Som Google står för också Är en betydande del i hur man löser Problem sen mm. eh, Det är ja, Gu gulligt sätt och uh, lite spännande ändå att man har två inventories att hålla koll på. Ja, det, det, det, är, det är ju inte supertydligt i början för det är ingen som säger det till att nej. Uh, det, det här har du att välja på utan man, det får man ju upptäcka själv. Ja, precis. Uh, ja, det är inte så mycket förklaring av hur olika systemen funkar. Nej, man får ju hitta de här, alltså om man inte hittar den här scroll regeln, då, då kan man ju inte ta del av det fina i det, <laughs> i det här spelet. Så man får ju se till att utforska lite i själva interfacet. Mm, precis. Men vi, vi är ju redan inne lite på eh, spelmekanik. Science isn't about why, it's about why not. Mm? Ja visst. Vi kastar oss in där direkt. Men just en sån grej som... Jag hade ju kanske tyckte att det var lite roligt att just en sån här bit som ändå spelar så stor roll för själva pussellösningen och liksom till viss del handlingen i spelet hade förklarats lite mer att Google för det, det är ju ingenting som förklarats vad han är för typ av varelse eller liksom man bara så jag, jag vet inte om det, är med, om, om det syns i någon av filmsekvenserna att han liksom förvandlar sig innan så att man ska förstå att aha, han är en shapeshifter eller så utan... Man, man får ju se det, alltså redan när man går in i huset första gången så ändrar han ju form till jag, jag tror att det är en låda han lär sig vara då eh, att han, han han går ju hela tiden runt och ändrar form till saker och då och då byts eh, byts det vilket inventory som man är inne i så får man se att den plopp, ploppar till, att nu finns den där mm eh, så jag tror ändå att det, ja, det... Att, att det, det, det, det ganska tidigt visas Att Google att gör saker också Och lägger till saker i ditt inventory Okej, okay, för jag tror inte jag märkte det i början Nej. Eller just den biten, att han blev en låda Helt plötsligt hade man bara en låda okay. I sin inventory mm. För jag tänker att Torins väska Eller liksom de grejer han bär med Så det är ju liksom någonting man Det är ju en länge etablerad mekanik i spel att du har liksom föremål på dig som du kan använda och interagera med världen genom men just den biten hade jag gärna fått en förklaring till mest för att det skulle funka inom världsligt. Mm. Liksom, det, in, inte bara för pusslarna utan mer så här ja, men vad är han för någonting varför kan han det här varför hänger han med Torin? Mm. ja man kunde lägga lite tid mm. på att etablera det det kändes mer som en grej som de bara eller de hade, en, en, de hade kanske en tydligare eller en annan idé med det från början och sen orkar de inte riktigt väva in det i hur utan de, ah, men vi har det, så den är där nu mekaniken finns där så vi, vi kör bara på det och så mm. ja. blir man lite slarvig med det kanske Ja, kanske det Mm. Ja äh... Spelet är ju det är ju picka-klicka. Och liksom den huvudsakliga mekaniken är just pussellösning. Ja. Att ja, luska ut olika lösningar på för att ta sig vidare. Och det, har, det finns ju också i den här interfacen. Eller liksom hudden. Eller vad man ska säga. Ett litet timglas. Ett hintsystem. Där du kan få ledtrådar. Eh, i, jag vet inte riktigt hur den avgör vad det är man får en ledtråd kring. Men om det är liksom platsen man är på, eller om det är det här behöver du göra för att ta dig vidare även om det inte är på just den platsen du är nu. Ja. det Men den, den är väl, den är ganska så träffsäker mm. ändå tycker jag. Ja. Oftast så är det ganska. Det, det, det känns som att det ändå är ett ganska linjärt spel och att ja. du, du har alltid samma riktning så att ja, men, ja, jag, jag tänker att det, det är väl kanske i andra världen som man har flest olika bollar i luften samtidigt ja, och mm. jag tänker mig att oavsett vilken ledtråd man tar där så kommer det ändå hjälpa en på traven på något mm. sätt ja, ja precis mm. eh, och det det kommer vi väl till kanske, eller så tar vi det direkt den, jag tänkte att, eller jag visste ju inte hur det här funkade, för det är ju inte alltid man kan trycka på timglaset utan den aktiveras ju efter en viss tid jag tänkte att det var så, ja men nu har jag dröjt på det här stället för länge utan att faktiskt uträtta någonting, så nu ger den mig en ledtråd som jag kan använda om jag vill men det är ju en timer mm. en fem minuters timer från början och då kan man med hjälp av poäng som man samlar på sig Genom att lösa pussel. Ja, och plocka att... upp föremål. Precis. Du får, ju, du får så... ju poäng genom nästan vad du än gör. Alltså när du ja. hittar ett nytt område eller plockar upp någonting. Mm. Mm. Och de, de poängen använder man ju då för att köpa ledtrådar. Mm. Exakt hur mycket som går åt tänkte jag inte på. Men det är väl lite olika. Ja, ja och hur det... mycket poäng man får. För, att, för det är ganska... Man, man kan få som mest 999 poäng. Och det, jag vet inte. Jag vet inte hur det går ihop. <går> hur många poäng man får för varje sak man gör. Men har du fått ihop så många? Nej. Poäng någon gång? nej. Men vet du att det går? Eller är det bara för att det Ja, det går att det det jag, skulle kunna bli 999. Ja, det kan ju inte bli högre. Det var nog så jag tänkte. Jag, hade, ja. nej, jag tror jag hade 850 någonting nu. Ah, okay. uh, för jag kan, kan ju känna att det, Egentligen är väl det här en kvarleva från En svunnen tid när spel skulle ha poäng mm. uh, För annars kan jag ju tycka att Med facit i hand så hade ju inte den här poängen behövts För det var ju alltså Jag använde väldigt många ledtrådar Och det fanns ju Fortfarande jättemycket poäng kvar ja, precis. När jag tog med mål Så att så Dålig vill jag ju inte tro att någon kan vara På äventyrspel <laughs> Så att de måste använda alla poäng Nej. För efter ett tag när man har köpt ledtrådar Till en viss gräns innan man har löst eh, Nästa del Då får man ju inte nya ledtrådar Utan du får samma mm. Och då tar den ju inga poäng vad jag såg Nej jag så tror utan... inte det. Nej. Nej. Mm. Ja men Och det här, det här spelet är ju inte så svårt heller Det är ju det är inte gjort för att, för att Spelas av barn eller med barn Mm. E och det får jag väl erkänna Det är ju första gången jag får känna på det Att det här inte är så svårt som jag minns det Nej, nej Å andra sidan så, när jag tänker tillbaka på det Jag minns ju ändå hela spelet Liksom he hela vägen igenom mm. e Så då kan det ju inte ha varit så svårt Eftersom jag ändå har tagit mig <laughs> igenom hela för, för jag minns ju att jag har spelat jättemycket e The Curse of Monkey Island Till exempel ah. När jag var liten Och e det kan kanske hända att jag har kommit igenom hela spelet någon gång om pappa har hjälpt jättemycket, men det var ju egentligen för svårt för mig. Ja, yeah. ja men det, det förlitar sig ju väldigt mycket mer på ordvitsar och ja. tänka utanför lådan lösningar. Ja, visst. Och sånt kunde jag ju inte på den tiden, förstås. Nej. Yeah. Och inte ordvitsar heller. Nej, precis. Yeah. <laughs> Göteborg, vad är det för någonting? Ja, jag har aldrig hört tal om det. Men, ja, och det är ju... Det är ju inte så utmanande idag, eh, mm. som över 30 år, år Men eh, Men ändå kul spel, tycker jag. Det är underhållande. Mm. Eh, jag vet inte om du håller med. Men jag, Till viss del, ja. vi kommer väl eh, komma in på det. Mm. Lite mer Jag vill bara ta upp en grej som jag tyckte var väldigt bra Och som Jag tycker ofta kan vara ett problem i spel mm. Just att du, Det är ju inga dialogval i det här spelet Som det ofta är Att du, liksom, du börjar prata med en person Och så får du välja mellan vad du ska säga Eller vilka, vilka föremål du vill visa Och prata om eller Nej, sådär. Utan här är det ju bara att du pratar med en person Och sen kan du välja att prata igen, och då kanske den säger något nytt, och så kan du fortsätta så tills du har, liksom, du märker att nej, men nu upprepar han sig bara. Mm. Um, och, ja, på det, alltså det är ju en mekanik som inte är så vanlig längre, utan ja, det kanske inte ens var vanligt fortfarande då, utan de flesta som, sådana här spel som jag spelar, då är det ju att du väljer ett du väljer vad du ska säga ganska exakt. Absolut. Mm. Um, om det inte bara är någon liksom, bikaraktär som står i något hörn som bara har en sak att säga. Men här är det ju så hela tiden. Att man bara, du måste prata med dem flera gånger för att det ska ge resultat ibland. Ja, just det. Men då har man ju också en bok som ligger i ens inventory, eller precis bredvid ens inventory. Där man kan läsa de senaste replikerna som har sagt. Just det. oavsett då om det är någonting som du har pratat med någon om eller om det bara är saker som Torin säger när man försöker lösa att han säger nej det där funkar inte eller han bara pratar för sig själv att oj här mm. om ja, bara är... jag hade ett rep ja Lite men så. precis mm. och, och det är ju väldigt väldigt fint att ha eh, boken går ju tyvärr inte det går inte att bläddra tillbaka i all oändlighet utan den slår ju i taket någonstans så att du bara kan ha dem liksom, senaste 20 kanske ja, något sånt. raderna eller något sånt där mm. men ändå användbart för att slippa komma ihåg exakt allt som sagts eller om man missar någonting det kanske är något som sägs otydligt att då är det skönt att bara kunna ja, kolla i boken, jaha det var det som ja, ja men visst, ibland pratar ju karaktärerna ganska fort mm. Mm. eller säger saker som man inte ord som man inte förstår bara. Ja, precis. kan det ju vara Mm. Ja, men lite mer de faktiska pussellösningarna kanske mm. Mm. För det är ju, medan det inte är svårt, svårt Så vet jag att ganska tidigt i spelet Så var det en grej som jag störde mig på någonsin. Jag har skrivit det som en sån där idiotisk pussellösning Där man ska pröva samma grej flera gånger För att det ska funka okay. Något som oftast inte, är, alltså i, i regel i, i spel testar du ett föremål mot någonting eller du testar en handling funkar den inte första gången, kommer den inte funka första ah, gången ja, eller det. kommer den inte funka nästa gång mm. eh, och det är när man ska greppa tag i den här larven i sykorgen eller vad det är Ja, precis. och då är det liksom en, en jättesnabb larv som man försöker klicka på då skit, försvinner den iväg till något annat ställe så klickar man på den igen skit, så försvann den, bah, nej okej okay, det där kommer inte gå och sen är det ju precis det man ska göra du ska fortsätta klicka på larven och så till slut mm. Fånga henne. Precis. Och, det, och det, är, det är ju inte schysst. Nej. Tycker inte jag. Nej men det håller jag med om. Det, det är lite samma som eh, skölden där i Breath of the Wild. Om ja, men jag slår på den här bossen. Nej ja, han har skölden. Ja men då är det ju inte det jag ska göra. Då är det något annat jag ska... Nej precis. Det, det är mitt metatänk som ja. lägger krokben för mig ibland. Ja. ja men det är ju just den här grejen. Det återkommer ju också sen när man när man är på den sista, sista världen och man ska fånga de här sidenmaskarna och, då, och då, då, de, då, då kryper de un, kryper de ner på undersidan av löven när du försöker ta dem åh oh, nej bugger, de är för snabba och då ska man ska man ta typ kära eller lera på de här nej det är, det, det. Det är sav ska man ha mm, på, ja, på bladen mm. och då fastnar de med det, då kan man plocka upp dem och, mm. ja men, vad fan i, i första världen, då var det ju precis det här man skulle göra att man klickar på det tills det funkar ja, ja, så det... ja men precis det är ju exakt samma grej, att de, försvin de försvinner ju iväg på samma sätt ja, precis eller ja, tar sig undan på samma sätt ja, ja. ja men där, där tror jag ändå att jag, det var någonting jag gjorde om det var att jag bara lyckades göra grejer i rätt, i rätt ordning där som gjorde att jag, så, ja men eller att jag bara säger, ja men de där ska jag fånga Men jag gör inte det nu, jag går och fixar något annat Och så hade jag med mig det här som man var tvungen att uh, Ha på bladen för att de skulle fastna Så jag, jag hade tur där Annars hade jag nog kanske också tänkt att Ja men här ska jag ju bara ja, samma Klicka nu till sig jag fånga mm. um. och jag fångar dem Och uh, Ja, lite intressant I det här är ju att Likt andra CR-spel så kan du ju faktiskt dö Mm, mm. I spelet Eh, det tänkte jag inte först för det kändes ju, alltså av någon anledning så jag visste att det var så här men jag satt och kände det liksom någonstans i bakhuvudet att inte att jag tänkte jag kan inte dö men att jag faktiskt blev förvånad när det hände ja. när man hänger från det här repet i trädet och ska plocka upp sin väska precis mm. och eh, då då ramlar man ju ner i den här gyttjan eller det här träsket och så bara jaha, man kunde dö Ja. Okej, okay, då jag behöver spara med jämnare mellanrum eller liksom inte lika långa mellanrum. Ja, precis. Man förlorar ju ingenting på att på att dö utan Nej, man kommer ju tillbaka rätt upp där man var men. Mm. mm. Uh, ja. Alltså det är, det är ju mycket mer förlåtande på det sättet. i ja. andra i King's Quest där kan du ju dö och försöka om allting. Aha. Okej. Okay. Mm. Eller alltså, beroende på hur dålig du har varit på att spara. Ja, beroende på hur dålig du är. Ja, <laughs> ja, <precis. laughs> du ja. var ju värd på det här spelet. Det, det är ju gans, ganska kul ändå när man dör. Att man får alltid en ganska rolig kommentar om det. Mm. Ja, att, <laughs> att, ja, du, ja, att, ja, Du kanske ska tänka på att ta dig i säkerhet innan, innan du försöker få tag på väskan. Eller, ja Vad synd ja, att du kom nej, så här precis. långt men inte hela vägen fram. Mm. En precis lite, lite lätt spydig berättare Som mm. Hänger där i bakgrunden det, det är nu bara När vi Bara för att du sa det där Jag för mig att den här rösten Den berättarrösten som dyker upp då Att han nog har gjort väldigt mycket Andra grejer, bland annat Kings Quest Där han gör liknande saker mm. Han är spydig när man dör <laughs> Tror jag Ja yeah. uh, jag vet inte vad... Det bara kom till mig nu att den där rösten är en sån röst som är så. Att den dyker upp i menyer eller i, i just sådana meddelanden. Men är det någon som finns med i eh, castlistan? Jag hittar inte det. Nej, jag vet inte. Någon narrator -röst. Det är väldigt många av de här den här eh, casten som gör flera saker. Ja, ja, precis att man har, de, de, de flesta har ju fler än en roll så ja, ja, visst Det kan ju vara så att han gör någonting annat Och så står han inte som narrator Eller sassy <laughs> Death screen <laughs> sassy, sassy dead guy Ja, precis mm -hmm. Men vi, vi kan ju inte Nu kommer det ju bli väldigt mycket specifika pussel jag, För jag har radat upp i en jäkla massa Okej okay. mm. Men just det här med när man hänger där i trädet Mm där behövde jag... Alltså, där, där klarade inte jag utan ledtråd. Där var jag tvungen att använda mig av det. Okej. Okay. Um, för och för det... att fatta att man ska svinga från sida till sida. Ja. För det är ju en sån där grej som inte heller är jättekonventionell i den här typen av spel. Att du ska liksom ha tajmade tryckningar på det sättet. Nej, visst. Utan att ofta är det ju bara att du trycker på ett ställe. Ja, men då börjar karaktären svinga sig dit. Mm. Själv, eller, eller Att, att själva svängningsanimationen kanske sätter igång och sen får du trycka en gång till för att ta tag i ett föremål. Mm. Men inte på det här sättet där du måste trycka på ena sidan, andra sidan, ena sidan, andra sidan. Liksom fram och tillbaka för att få igång momentum. Mm. Jag, jag tror att det mm. räcker att trycka på ena sidan så länge man timmar nu. För jag vill att det var Aha. så jag gjorde. Att jag gungade och sen så fick han gunga tillbaka och så tryckte jag igen. Så att han gjorde svingen okay. åt ett håll ja för, för det förklaras ju inte heller Nej, nej, nej visst så, nej. Det är ju jättesvårt att veta exakt När man ska trycka För det, det fick jag, jag fick Försöka väldigt många gånger mm. vet jag, innan, innan jag grejer Och så tror jag att jag gjorde någonting Dumt efter, eller det var, det var någonting som gjorde att jag fick göra om I alla fall den här grejen Jag fick, bör, jag fick köra om hela uh -huh. mm. Det här med att, att äh, Hänga i repet och plocka upp väskan så att jag fick göra det två gånger och då märkte jag hur svårt det var ja. Att ja. tajma det För jag tryckte ju på båda sidorna Men det hade ju kanske räckt att trycka på ena mm. I så fall um. Men i övrigt är ju första världen Eller första delen av spelet Det är ju inte så många olika skärmar du kan, Eller olika ställen du kan gå till Så att på det sättet är det ju ganska koncentrerat Och det kräver inte så mycket Att du behöver leta efter svaret Utan väldigt mycket Lyckas man ju behålla i minnet Men just det, det, var den där platsen som hade Som bara var ett stort buskage Med en massa löv Och ja. De sa att de ville ha löv Så då går jag dit och hämtar eller, ja, ja, precis Ja, typ mm. Så um, Så det, det tyckte jag var skönt uh, I början, för det var inte så många ledtrådar Som gick åt på första Nej. Stället i alla fall um, mm. Ja, och, så, och, och, Med det sagt har jag, Alltså, ja, för, första världen Det gick jag ju egentligen bara omkring Och plocka på med alla grejer För att det här mindes jag för mycket Precis vad man ska göra Så där, där kände jag att jag egentligen bara väntade på Att det, det riktiga spelet skulle dra igång Jag tror det var, är så mm. att vi har spelat den för många gånger Bara första biten Men, mm. men jag tyckte det var lite kul att det kanske har med till manus I för sig De olika skämten Det kan vi komma tillbaka till ja. ja men precis Skämt, Skämt ja. som man har missat När man var barn precis. Ja, exakt, ja, det lär finnas en hel del ja. Men jag måste ändå säga Jag tycker fortfarande det känns eh, Synd att man inte får gå in i staden Det minns jag att du tyckte när jag var liten Att man ser den stora fina staden i bakgrunden ja, ja, Och så går man ner till porten Och så är, är eh, Vad heter det? det slag, den här dörren eh, Vindbryggan Vindbryggan, tack att den är uppfälld och man kan inte gå in mm. Nej, naja, precis. och det hade varit så himla kul att få se resten av världen men, men då hade det väl varit hade, hade det varit så då hade det väl varit ett spel som var mer centrerat kring The Lands Above mm, ja men precis men, nej, men det tänkte jag det tänkte jag nog i början ja, men det, man kommer nog komma in där så småningom och ska göra någonting sen tänkte jag inte alls på det när jag väl tog mig vidare. Det var det först du sa det nu som var just det, det var lite konstigt mm. att man inte fick vara där inne. Men gör man någonting där? Det är någonting i vallgraven va, som man... Mm. Man ska ju ha lite, lite skum från dammen. Just Från det. en croctopus. Ja, han vill ha det i sin mat, ja, eller? precis. Ja, mm. Den här äh, tomten i vaktstugan. Ja, Um, vad var det för någonting? Jo, för det, eh, när man väl tar sig in till sista biten och innan man kommer till nästa värld. Mm. Eh, jag har ju ingen aning om hur det här kristallpusslet funkar. Man ska, du, du ska flytta på olika färgade kristaller fram och tillbaka och helt plötsligt gick det bara. Ja, ja men det, det, det, det stämmer. Så, så är det. Jag, <laughs> ja. ja, Jag vet inte heller om det faktiskt finns något system för det. Utan jag, jag började också Flytta runt till stället nu Nu som vuxen då, försöka se Vad det är för system, för jag mindes ju Att vi mm. bara flyttade runt om när jag var liten Och medan jag försökte hitta systemet Så ja. Så snubblade jag liksom över en lösning då, typ. För det är ju Det är ju, alltså Själva pusslet i sig är ju ganska klassiskt Det här med att du har Det finns ju många olika utföranden Att du har du har fyra stycken Pelare som ska alla ska, ham ska, alla ska åka ner. Ja, precis. De, alla ska, ja, upp. Ja, de ska ner till golvet allihopa. Ja. Eh, och när du flyttar på en kristall. Då är det de två yttersta som sänks ner. När du eh, tar en annan kristall. Då är det tre stycken som rör sig. Mm. Och då, ja, då åker en upp. För att den var redan nere. Och de andra två åker ner. Och ja, så ska man... Hittar rätt kombination för att alla ska hamna där nere så småningom. Och det, det var ju exakt samma sak för mig, att jag bara flyttade och försökte förstå och sen gick det. Mm, ja, precis. Så det kan ju vara så att det är utformat så, eller att, jag vet inte. Ja, jag har ingen aning faktiskt. Det. <laughs> det, det, har inte 30 år 30 års erfarenhet hjälpt, hjälpt till och lista ut. Nej, jag var ju inte tre när jag spelade spelet heller. Kan nej, mig? nej. Men, men nej, men, men nej jag, jag har liksom ingen... känner inte att jag har någon möjlighet att se hur det skulle vara i spelat. Och Hade jag behövt spara innan och göra om det pusslet mm. gång på? Nej, skit. Nu klarar jag det innan jag förstod. Ja, precis. Då måste jag börja om det igen. Ja, jag var inte färdig nu. <laughs> Prematur det... lösning. Mm. Ja, det var... Uh, nu ska vi se, jag tror inte jag skrev det någonstans nu, men det var ju jag, det tog ju inte så jättelång tid innan jag lyckades lista ut att i i menyn som man tar fram genom att föra musmarkören uppe till vänstra hörnet, mm. där man ska spara mm. um, som, är, som är gömd, så kan du ju välja options eller någon typ av settings där du kan välja ljud och Ja, ljudmixer och lite olika grejer om du vill ha subtitles tror jag. Så kan man ju också välja att ha ledtrådstimern på färre antal minuter mellan att den görs tillgänglig Aha. och man kan också stänga av den helt så att alltid har. Du alltid har tillgång till ledtrådar okay. Så det gjorde jag ja. <laughs> För jag kände det att jag, i, Ibland så blev jag så pass frustrerad Att jag inte orkade Vänta fem minuter uh -huh. Så då, då stängde jag av eller då, ja, Jag hade den avstängd egentligen Från kanske mitten på andra världen mm. Så att jag hela tiden Skulle kunna få ledtrådar om jag behövde det okay. eh, För flera eh, nu ska vi se, vad. nu tappar jag bort mig i anteckningar jo, när man är i andra världen eh, så är det ju på ett ställe där jag var tvungen att använda en ledtråd för att fatta att jag skulle klättra ner på sidan av ett berg ja eh, för det var, det, det, det, var liksom, det var ju skillnaden från den första världen att den scrollar på höjden istället ja. man är på en, en, ett jättehögt berg med olika våningar eh, och så går man längs med små vin eh, vinlande vägar mm. upp och ner på det här och så helt plötsligt så är det meningen att ja, men här ska du bara gå bort från vägen du ska bara klättra på bergväggen för att ta dig vidare till nästa ställe Precis. och det är ju ingen, som, ingen indikation på att man ska göra det utan det var ju en ledtråd som sa att du kan ju testa det här ja, jaha varför då? Ja. och, det, och, och där, där känns det ju bara som att då, då ska man helt enkelt bara sitta några minuter när man kommer till en ny karta och bara dra muspekaren över alla ytor Och ja. se om den ändrar Ikon e, För då blir det mm. ju en liten pil där men, det, men så vill man inte jobba Man vill ändå titta på saker Och mm. försöka komma till Någon slutsats till vad man kan göra e, så jag, håller, jag håller med är, den, den känns ganska otippad Det är hur man tar sig ner mm. För annars är ju det en ganska tacksam grej Just det här med att, att svepa med muspekaren För den är ju en en grå pil. En grå pil. Mm. Spets. Och så blir den vit när, den är, när man har markerat något som man kan interagera med. Precis. Och det är ju lite mycket jaga pixeln ibland. Ja, verkligen. Att, att, att den är väldigt specifik så på att det är just där du måste trycka för att den ska skifta och bli vit. Och flera gånger var det ju just det att jag fick använda en ledtråd för att få säga att Det är någonting jag ska leta efter i den här. I, på den, just den här skärmen ja. så att man fick sitta och liksom vara väldigt petimeter med vad man hade mm. har du några exempel så, på vad det kunde vara så äh, ja det är nog inte förrän i är det, kan det vara början på tredje världen ja Nej. Ja, det, det, när man är i den här det, det känns som att man är inne i en vulkan ja, ja precis det är fjärde för tred Tjärde. tredje världen så kort Ja Ja det är gull delen va ja. Med eh, lilla puttarna Precis eh, Nej men precis i tredje världen För då är man ju då är man in i som en grotta Och det känns som att man är inne i en vulkan För att allt är rött eh. Och eh, Nu tappar jag bort mig igen Jo Där ska man, man ska hitta en behållare med våtservetter först, yeah. ja. som man ska plocka upp eh, och sen ska man med den torka av en skitig yta på någon liter, det är som en, ett uthugget bord mm. så torkar man av den så jag bara, ja men det kunde man göra, för man kunde inte gå någonstans man var ju fast på den här yeah. man har kommit in genom kristallen och så, så är man på den rutan och kan inte göra något mer eh, så man hittar och torkar av och sen hjälpte det inte med eh, med ledtrådarna där vet jag, för då du tror jag att den sa någonting i stil med att ja, men du antingen om du ska, ja, du kan ju testa och torka rent eller göra rent, städa upp lite grann, eller någon sån grej. eller att det var försök att, ja, du, du ska hitta någonting på det här bordet. Mm. Det var, var någon sån grej och det hjälpte mig inte. För att, ja, men det är ingenting mer Jag har torkat av, jag kan inte trycka någonstans. B bara liksom va vad är det jag ska göra? Och då använder jag mig istället av min gamla goda vän. UHS-hints.com. Eh, mm. Universal Hints System. Den har jag använt väldigt mycket när jag spelat Game's Quest. Eh, för där finns det. Det här har jag. Eh, det här har jag lovordat mycket på Player One mm. i några av mina texter. Eh, den här sidan, för den är så förbannat bra. I just att det finns ett, som en ett hierarkisystem i hur du får dina ledtrådar att det, det är väl lite ungefär som den här ledtrådsboken är uppbyggd, att den börjar väldigt, eller väldigt allmänt mm. ja, väldigt brett och sen kan du välja hur många nivåer du vill gå ner till tills du får svaret att gör så här, att den säger liksom, den skriver dig på näsan, det är så här du ska göra mm. In, och så kan det vara olika, många nivåer innan som ska få en att tänka på rätt sätt så att man kan få precis så många ledtrådar man behöver och i den här där fanns det det tror jag inte ens att det fanns några nivåer utan det var mer du ska hitta en liten knapp på den här ytan. Ja. Och det där var det ju verkligen också jaga pixeln igen att det var en enda liten knapp på hela den här ytan och så fick jag liksom sitta och så här tog skanna röra musmarkören jättelångsamt mm. och så till slut ja där var det en knapp som inte syns när man ser ens var den är någonstans. Nej. Alltså, Vi har musmarkören på rätt ställe Men knappen syns ja. inte i ja. animeringen Där fastnade jag också faktiskt. För att jag inte hittade den ja. där jävla pixeln Och, och det, det är också synd För att det är ett rum som inte ens behövs För att sen nej, nej, alltså det, det, det kunde liknande vara du hamnar i det här rummet Och så är den öppen där och du går ut där Och då kommer du till det här lava havet Som man hamnar i då. Det, ja. det, det hade räckt med det ja, Istället för att man ska Fastna med och Skubba rent en gammal spis som det ser ut som Eller vad det ska vara Och trycka på En liten liten knapp Nu kollar jag dem Jo, ja men precis Den första liksom Det är upplagt på den här hemsidan är liksom Att du har frågor på Hur gör jag det här mm. I den här delen av spelet Och då är det när man kommer till den här världen då är det, What do I do first Det är liksom det som är mm. Frågeställningen som man ska utgå från Eh, och då är det att öppna skåpet, ta fram eh, botservetterna. Eh, försök läsa det som står på, eh, Putsa av det. Och sen är nästa bara. Det finns en liten knapp. Havan på. Ja, okej. Det var det. Mm. det så det är, det är verkligen inte. Här, där kändes det som att Där var de trötta. Ja. Just den där biten hade de någon, säkert någon tanke med innan och så blev det bara fel. Så där, där, var jag, där var jag frustrerad mm. <laughs> uh, Men sen var det nog inte så många fler Jo, oh, det, det kommer en till <laughs> En mm. till där jag också blev riktigt, riktigt sur uh, Det är efter uh, Kort efter det Först är det det här pusslet. Man ska väga olika typer av kanonkulor mm. Mot sig själv uh, det är också ju också ganska klurigt och ganska bra pussel men där låste det sig för mig mer för att jag inte räknade med att du ska, du har fyra kanonkulor fem, fyra. Du kan ta hur, hur många du vill tror jag. Jaha okej, okay. jag tror jag slutade vid fyra. Mm. bara eller... Och så ska du lägga dem i en, på en gungbräda i ena änden och så ska du sätta dig på den andra för att det ska bli jämvikt. Mm. Och det, det kopplade inte jag att det är ju klart att kanonkulorna väger Även om de ligger i min inventory Nej, precis. Så jag fattade ju aldrig att liksom, ja men vad fan, det blir ju. Oj det går ju inte att få det jämnt. För att antingen är den ju att jag inte. Att, att jag är för högt upp eller att jag sjunker ner, så det, det går ju inte att få det jämt. Så där vet jag inte, där kan jag använda mig av. Ledtrådar på något vis också. Mm. Troligen gjorde jag det. Men det var, var där blev jag mer. Det var, inte, det var inte spelets fel, det var ju mitt eget. Ja. Där, där klarade inte jag av att tänka utanför boxen. Nej, och det är ju en ganska smart grej ändå. Det är ju, det är ju logiskt mm. att har, har du den i fickan men då är du lika tung som det du bär på. Ja. Och, och, det, och det är applicerbart även på den här katapulten som man kommer till sen. Mm. Och, och, och där fattade inte jag det. För jag, jag, hade, in, jag hade inga kanonkullor i... I väskan när jag la över dem på den här gungbrädan utan det fick jag till utan. Mm. Men när katapulten mm. kom upp, då la jag bara kanonkulor i skopan i katapulten och så sköt jag mig själv med dem. Och då blev det ju aldrig någon skillnad utan jag var tvungen att ha dem i. Jaha. Jag var ju tvungen att ha dem i helgen Ja. Fruster. Ja. Yeah. Ja men det är ju en sån där Det är en ganska smart grej egentligen Som ofta bara Ofta är ju ens inventory bara en Det är en spelfunktion Det har inte det liksom, När du lägger ner det i din väska Då försvinner det bort Precis Inne i en, the, the bag of holding mm. ja, men Det visst. liksom försvinner iväg i en annan dimension Och det väger ingenting Och det finns inte där ja. förrän du plockar upp det igen Precis, inte förankrat i Nej. verkligheten Nej. Men det är det ju, det är... Det, det är ju ett, ett tillfälle till Som det ändå är förankrat och det är ju när man blir Lite polismisshandlad I slutet, det allra sista Han slänger den in i en vägg Och den här kristallen går sönder i bitar Det är då den Det är då den delas i de mindre delarna Som man sen pusslar med För att kunna spela upp Talade ord i fel ordning Jaha Jag tror inte att jag fattade Att det var det det berodde på. Jag bara tänkte att Jaha, nu var den trasig. Vad bra, då kan jag ju få det att betyda något annat. Ja, ja precis. Ja, ja, men var, var... ja det är Mycket jag har missat säkert. Som kräver en andra genomspelning för att man ska plocka upp det. Ja, ja men precis. Men det kommer vi till också. Ja. Men det, jo, det jag skulle säga var labyrinten efter man har skjutit iväg sig mm. med katapulten. Det var ju ganska... Eller det var ju liksom själva grejen. Det här med att du måste klicka på rätt ställe. För du kan du kan inte klicka så att... Om man drar en rak linje mellan karaktären och där du klickar. Om det är lava emellan där. Då kommer han inte gå. Då kommer han stå stilla. Utan du måste se till att du har en rak linje hela tiden. Som Precis. Han kan gå på. Det var ju, det var ju en sak i sig. Mm. Ehm, och sen att bara att lista ut. I den här labyrinten. Vart du skulle trycka någonstans. Vart han skulle gå. Mm. Ehm, men sen... Var ju en av lösningarna så In i Norden långsökt För där fick jag ju också trycka fram en massa ledtrådar Och sen till slut bara Look for a glint in the sand oh. Eller någonting Jaha ja, Vad är det då? Det är, ju en ganska, det är ju en ganska stort ställe man är på Jag vet inte, men då det är ju ingenting som dyser här Vad är det Vad är det jag ska hitta? Mm och liksom skanna av så här, men vad fan, har jag missat har jag redan plockat upp det jag är jag på fel ställe jag fattar inte och sen där tror jag inte ens att eh, eh, hints -sidan hjälpte mig. ut jag fick leta reda på en Walkthrough där det stod utskrivet bara du ska leta på det här stället efter ja. och då liksom stod jag där jättelänge och tittade och så efter vad som kändes som Säkert 10-15 sekunder då glimmade till väldigt snabbt mm. så man får inte blinka heller nej, precis. Det, det, var, det var så så dumt. <laughs> ja, det den, var, det den var borde några... glimma oftare ja, Om det ska eller vara det bara lysa på. hela tiden ja, Ja, visst Kunde det lika gärna gjort. eller bara vara, vara som vilket annat föremål som helst att du bara, ja men det ligger någonting som uppenbarligen går att trycka på, så tycker man på det för det är ju ingenting liksom, som säger åt dig att du ska leta efter någonting i sanden nej, nej precis, yeah. Nej, så det, det, alltså, det är ju ingen mystisk gubbe i någon grotta någonstans som har sagt att oh, sök det här föremålet för med det kommer du ta dig vidare alltså, mm. så man har en aning mm. om att liksom, jag, ska, jag behöver det här för att ta mig vidare Kommer ihåg bara... att ta med din skiftnyckel för annars kommer du inte vidare från det här stället nej men precis ja. Ja, men, och, alltså, det, en enda ställ, det enda sättet som man kan hitta, det, hitta den grejen på utan någon ledtråd är ju om man bara av ren nyfikenhet går dit för att, ja, ah, här står det stopp hit ska, är det ju tydligt att man inte ska gå för, att, för det är det ju också mm. det är en återvänsklig ja. ja. det vore mm. ju så för att man, man går dit bara för, ja, just for the heck of it för att det är kul att se om man hittar någonting där mm. eh, och det var ju det jag gjorde nu och hittade det men, men, men någonstans i bakhuvudet så vet jag också att det finns någonting utplacerat eftersom jag har varit där för några små på den världen. Men, mm. men det, det finns ju ingen logik i, det, i varför den ligger just där. Nej. Nej, nej, så Nej, Det är ju lite såna grejer som, som är lite spelbrytande på något sätt. eller det, det känns som att de... Antingen att det fanns en större tanke med dem från början som sen inte blev av eller att det bara... Ja men det, det är lite för enkelt nu va? Vi måste göra det svårare ja. Och så har man bara lagt till en sån grej Som ska Stimulera lite göra det svårt. Ja. Ja. Ja, men, och, och, och där också Det kunde lika, det hade räckt med att man går igenom Och då kommer du till det här stället Där du tryck, aktiverar den här maskinen Det, det hade mm. inte behövt Att man ska komma dit Med någon skiftnyckel också Nej det är lite som att de har stirrat sig blindt på att man måste ta med sig något föremål till varje pussel du ska aktivera mm, Ja, men exakt mm. alltså det, det, det störde mig lite sen, var jag, sen tyckte jag det var ganska kul med när man ska hoppa på stenarna över lavan mm. För att man ska hoppa på dem i rätt ordning så att alla sjunker ner i lavan Precis Och, så bron på och det på andra sidan. som skjuts ut Ja mm. Mm. Ja, men visst. Ja, och sen, sen kommer det till sånt här kristallpussel som man inte fattar lösningen på. Eh, eller jag har skrivit att det är ett kristallpussel i alla fall. Det kanske är en annan sort. Vad var det efter den? Innan portalen. Det här minns jag inte. Ska du kolla bland dina bilder? jag ser ifall jag har något som känns bekant där. Men det har jag ingen bild på. Nej, det har inte hänt. Nej. nej. Det, har, det har inte hänt. Vi ska se. Nej, men jag kan, kan mm. jag inte minnas vad, vad det är som händer när man kommer över det. Jaha, nej, nu, såg, nu kollade jag lite YouTube här. Det är ju, där, det, det är ju en liten eh, laserstråle. Så man ska leda rätt. från det skjuter ut från en ja frå, från någon typ av laserskju. Mm. Jag vet inte. På, från vänsterkant. Och så ska man leda den genom olika kristaller in, i andra änden i mottagaren. Ja, ja, just det är. Ja. Mm. Så det var det kristallpusslet Och det, det det var ju lite trial and error men det gick ju att lösa. Ja. Mycket enklare tycker jag. Eller där fattar jag ju liksom vad grejen var till skillnad från. Ja, jag tyckte inte det att det var, kändes logiskt hur de, hur de bröt ljuset. Det, alltså de symbolerna som var på det visade inte mm. hur strålen färdades igenom dem. Nej, inte alls. Det, det där var det ju bara att se, aha, okej, okay, den här Gör att den skjuter typ så. Mm, ja, Okej, okay, då vet jag det. Och så fick man testa alla olika platser. Men det gick inte att mm. förstå innan. Bara genom att titta på dem. Nej. Precis. Men du blev du någon slags trial and error. Fast ändå att du faktiskt ändå lärde dig systemet i pusslet. Ja, exakt. Mm. Ja, visst. Eh, innan jag lyckades klara av det. Ja. Så det, <laughs> ja, men det är en bra grej ändå. Det ska hända någon gång i alla fall. Ja. Um, det, nu har jag bara liksom... Malt på med mina. Ja, men det är bra. Alltså, det är det som jag har reagerat på. Jag kör på. För, mm. för, för det är ju mer intressant att höra hur, vad, vad, vad du har tyckt om de som spelade för första gången. För att jag känner ju igen de här pusslen. De är, ju, mm. de är ju ingen överraskning för mig när jag kommer till dem. Nej. Tänker jag. jag, det, det, det, Nej, jag kan, det jag kan säga är att jag är ju alltid förbannad på. Och, alltså, har, har det varje gång som jag spelat när jag var liten? och Även den här gången i andra världen När man ska bilda det här jävla ansiktet Av de här mm. Stenplattorna som man sätter upp Att mm. det ser aldrig ut som Ett ansikte när jag har gjort det färdigt Och sen så ändrar det form och blir ett ansikte mm. ja. Men jag... ja Den var ju verkligen bara flax Tror jag ja. Jag gjorde så himla många snygga ansikten först Som inte var korrekt <laughs> <laughs> Ja men för det, den är ju knepig Just för att du kan du har nio rutor där du kan placera eh, plattorna och du kan rotera dem ett kvarts varv. Mm. Alla olika. Och du vet inte vad som är rätt från början. Utan, och det, det är ju en utmanande, lite rolig grej i sig egentligen. Men sen när man lägger till då att även fast man har två två plattorna till exempel bredvid varann. Och de är, på, de är rätt placerade. De ska sitta åt det hållet mot varann. Så ser det alltid ut som att det är lite, lite off mm. det, det smälter liksom inte ihop alltså, Linjerna som, och mönstren på dem de, de är inte riktigt, riktigt pixelperfekta mot varandra I bilden Så man säger, ah, ja det kan vara på det sättet Men vill, ja vi, vi, vi, vi chansar nu Och så visade det sig sen att Jaha, ja, men det var ju så som jag gjorde mm. men, Så man ska ju gå med sin, på sin magkänsla där Men det var, nej var väldigt mycket som kändes jobbigt. Ja. Eh, På så sätt. Men ett, ett pussel som däremot... Är, som jag tycker är charmigt då Är ju det här i, i Pergola-världen. Med de här pyttefolken. Som man ska sortera. Eh, ja. Det, man, där... det, det är två olika pussel. Det är dels att man ska... Mm. Får de att sjunga i skalor, upp, uppåtgående och nedåtgående. De är någon slags liten kör. Eh, så då ska man storlekssortera dem och eh, ja, få dem att stå i ordning. Men sen så är det också den där man ska flytta runt dem. De ska stå i... Det, det är lite som fyra i rad. Fast då ska, ska ställa alla med gröna kipsar mm. i. Eller gröna hattar i en rad. Mm. Och så ska, är det en av dem som har också en, ett gult bälte som ska stå med de andra med gula bälten och pussla mm. ihop olika variabler det, ty, Oj, a, det tycker jag ändå är ett bara... tillfredsställande pussel för att det var väldigt tydligt från början att ja, men det är det här jag ska göra det var lite som att lösa ett ja. korsord nästan, liksom. verkligen jag, jag såg nu att jag undrade var min jag har råkat skriva in den delen under manus så att jag hittade inte vad jag, vad jag hade skrivit om det men precis, det är ju en stjärna där först ett pentagram, mm. det sa du kanske men den var ju, precis den, den tyckte jag också var rolig, den var ju lätt För det var ju liksom just det här ah, Men Vissa har den färgen på hatten Vissa har den färgen på klänningen Och vissa, och liksom Det, det tyckte jag var kul mm. Men sen Sen radas de ju upp På någon vis I nästa del mm. eller, eller man skulle typ Men då var det skala var det bara det, det, att de... nej, nej, men det är väl något precis innan att innan de börjar sjunga att du ska ställa alla kvinnliga tillsammans och alla ja precis mm. ja för det, det får man ju ingen indikation på att så ska det vara. De har ju fortfarande de här olikfärgade kläderna på sig ja precis och, och, och liksom bara att det ska vara ja de ska dela på sig för att ha så eller liksom damkör och herrkör men det ja det är inte jättetydligt Nej, det fattar man ju sen När nästa del kommer, ja ah, de sjunger Okej, då var ju det lite Det fanns ju någon logik där Men inte bara att man skulle Gruppera dem så innan man vet vad pusslet är Nej, visst Sen tycker jag inte att sången Jag tyckte det var skitsvårt För du har ju någon slags Ska det vara ett notsystem Som är liksom som En, en halvregnbåge Ja, det ska ge en indikation i alla fall. På hur det ska vara Ja, mm. det tyckte jag Jag fattade inte alls Jag fattade att det var uppåtgående och nedåtgående mm. att du skulle, Men sen att du sku, sen Av det jag läst mig till Så ska det vara ett arpeggio Eller om det till och med är att man får Ledtråden man får i spelet Är att du ska göra ett arpeggio Och det är det ju inte för när, när man har text undertexter till, då säger, eller då står det ju under texten av det är ett low C eller ett E-flat eller ett och sådär. Ja, så? okej. Okay. På, på de olika man trycker på. Så man får ju ganska mycket, där fick jag ju ganska mycket hjälp så jag slapp sitta och lyssna efter vad som faktiskt var okay. mm. högre och lägre. Men det blir ju inte ett ordentligt eller det blir ju inte ett liksom. Vad man skulle tänka för en som inte är skolad musiker. Det är ju inte ett logiskt akord. Nej, nej visst, det, är inte en... det, det, är det är ju inte, inte, så, det ju inte bara ett akkord, utan, mm. nej, Det är ju liksom bara, aha, det här var någon slags minus 9, ingen Ters plus 4, eller plus 1. Ja, det var jättekonstiga. Konstiga kod. Så att var, när jag var färdig, bara, aha, det, det lät ju inget bra. Nej. Men <laughs> <laughs> Det var tydligen det de ville ha. Ja. <laughs> äh, och sen tillråka på Så, till Roger, så det, den fattade jag inte alls, den delen. Jag, jag var nöjd med mig själv där att jag lyckades lista ut att ah, först är det stigande akord, och sen är det fallande akord. Mm. Eller att det, eller ton, tonerna är de ordningarna i alla fall. Mm. Och sen är det något. Någon slags technobabel eller någon, en, en torrym bara. ah men såklart. Och därför betyder det att det här leder vidare till Skarpa till nästa del. Ja, precis. Man bara drar någon lång harang, bara harang. Ja. Var, varför då? Mm. Var, var... Noterna går uppåt, så då kommer det här leda uppåt. Ja, det, äh, nej, mm. det var jätte jätte weird. Mm. <laughs> um, jag, jag hoppade över en bit också, kom jag på För att det tog ju det tog mig dag till tredje världen till början av tredje världen tror jag innan jag med hjälp av en ledtråd lyckades eller tills jag då fick reda på att man kunde ju interagera också med de här föremålen som du vad ska man säga skannar mm. i din inventory att du lägger på dem så att du får se 3D-modellen och att den roterar och att det faktiskt gick att det var inte bara så här att se ja så här ser den ut vad fin den är när man får se den från från alla sidor liksom, utan att du kunde faktiskt trycka på den och också göra saker, att det var någon grej du skulle liksom öppna någon låda eller vad det var eller... ja, ja. ja, precis Och det hade jag ju inte grejat själv Nej För det är ju väldigt få föremål som man gör så med Ja, ja men visst Och jag tänker, i andra världen så hittar man ju den här skylten i det här badhuset där det är en bild på en rumpa som har sönder en stegen, för att det ska det ska visas ja. att, att, att, man, att stegen inte håller att man går på den, ja. eh, och, den och den är också, om man vänder på den så ser man, ja det är samma material som de här stenplattorna jag samlar på ja, ja, ja men precis mm. exakt, och det är ju jättekonstigt <laughs> hela den grejen, för liksom, varför skulle är det att den visar ju att om din rumpa är på de här stegpinnarna i stegen, mm. då går den sönder ja. inte, du ska inte gå på stegen Nej. så att det var, jag gick ju ner där eh, mer än en gång vad ja. ska jag säga och, och, när man får och här, ramlar här, ner reda, där. Da, da, da, da, <laughs> Det måste jag klippa in här någonstans De är ju underbara ja. uh, <laughs> Natorin faller väldigt länge Och det var, det var ju roligt första gången Men om man råkar ut för samma sak flera gånger Då blir det ju jättestörigt <laughs> ja, För att du kan ju inte stänga det, det var ett sånt ställe Du kan ju inte hoppa förbi Nej. Du måste vänta tills han är färdig Precis. <laughs> med att låta Så det var lite småstörigt Ehm uh, Ja, men det var det, precis. att jag, Då fick jag reda på att då kunde man interagera med de föremålen. Så det är mycket sådana grejer liksom som spelet inte riktigt... Ja, men du har liksom... Du har, den introducerar grejer som den inte talar om. Mm. Att här, här, är, här är det här en del av lösningen men du har aldrig behövt göra det tidigare och vi tänker inte säga någonting nu. Här ska du klättra på det här berget men och du har bara gått på vägarna tidigare men vi tänker inte säga någonting om det heller utan det får du... Mm. Lista ut själva Eller betala med dina poäng för en ledtråd Precis, men visst är det, det är ändå alltså, Något som var men, Mer kutim för att, att, att Spelaren, spelaren får lista ut grejer liksom. menar, Det här behöver vi väl inte förklara Det får de fatta själva mm. det, det skulle man inte kunna göra I moderna spel För att Nej. allt ska vara jättetydligt det är det, det är det här du behöver göra nu Det ska vara en lysande punkt i horisonten Dit ska du gå Ja, eller i alla fall saker som, liksom det är ju, det är ju en annan sak om det, är så, om det är grejer i spelet som är typ påskägg eller så här hemligheter som du kan hitta. Men när det är saker som du måste göra för att klara av spelet, då de behövs det ju, alltså då är det ju bara dumt att inte tala om att det här är en del av spelmekaniken, det här kan du göra. Mm. Å andra sidan, äh, jag, jag, jag tänker att mycket sånt där stod ju i, i manualen. på de andra spelen. Säkert. Mm. Jag har, har inte den kvar. Vi, har, vi har ju, hade ju spelet fysiskt. Vi har ju en spelåda och allting. Men jag kan ja. tänka mig att det är sånt som stod i manualen. För för jag vill ändå minnas att när jag var liten så läste vi noggrant manualen. För det stod det ofta bra tips som man inte fick mm. i spelet. Kan vara så. Ja, men, för det, men det är ju lite också på gränsen 95. För att förlita sig på manualen. Men det kanske... Nej, det gjorde man väl Kanske ganska var... länge, tror jag. Gjorde man det? Ja. jag. Men det är ju då, därför det. vi är här. Ja, ja, visst. Um, ja, men sen kommer vi ju till den grejen som du ville prata om, eller som vi pratade om innan vi började spela in. Uh, gräset i, värld, i fjärde världen. Eller mm. uh, femte, fjärde. Det Men den fjärde vara... är ju vulkanen Eller liksom elddelen Så det här måste ju vara femte Ja, precis, det är ju den sista uh, den där. Mm. Mm. Uh, För där Vet jag Där har jag bara skrivit Vad fan är det som händer med gräset <laughs> <Ja>. <laughs> För helt plötsligt så är det bara ett pussel Där du har som en Väldigt, väldigt brant gräslänt Som du ska ta dig förbi Mm och där vet jag inte heller om det är liksom någon indikation på att du ska åt det hållet. Nej, Eller nej det är, det, det är ju bara att det, det, det är den enda vägen du kan ta. Och, det, och så mycket, ja. mycket i det här spelet funkar ju så att du, du ska gå dit du kan. Ja. Och, och så och, och det om, om man, kan man ju inte nej, om man börjar gå åt <laughs> så funkar det bara inte. Mm. Och, och, och, och i den här världen så är det ju den delen i spelet då, då är det. det är, Alltså, vakna växter, eller vad man ska säga. Medvetna. Medvetna och talande växter. Ja. Och då ska man ju göra en tjänst till den här solrosen, tror jag det är. Som man träffar i början. Mm. Och då säger han åt sina kompisar i gräset att de ska hjälpa henne att ta sig över. Men, det är, mm. men då är det bara vissa av dem som ändå. Är... Jag har inte fattat att är det så att vissa, vissa delar av gräset är med och hjälpa henne, eller talar de om var det inte är halt? Är det så det funkar? Ah, jag vet inte ja. är, men, men då, men då... Jag undrar vad fan det är som händer med gräset ja, ja. Jag, Alltså det, Vad hade jag skrivit För jag vet inte om jag bara missade att. Det här, liksom... Jag tror att jag skrev gulliga gräset bara e, ja, okay. e, Alltså för att de låter ju så himla gulliga Det är ju väldigt uppvriden Hög pitch på det Och så håller man myskpekaren Över gräset och så säger de Nope, nope, not here na naa, na, -a, na -a. Och sen, yes! Då vet man, då har man hittat ställe där man kan trycka på. Så klättrar man en mm. liten, liten bit på sättet Och så vidare. Och så får man leta igen. Ja, ja. ja. ja det var, för det... Jag tror att det var och också säkert någon... Jag, jag missbrukade ju ledtrådarna. Mm. Efter ett tag. Eller i alla fall så här långt in i spelet. <laughs> att jag, jag men tryckte på... Eller liksom det här kan också vara ett sånt ställe där han äh, äh, äh, att han faller så där länge så att jag inte orkade göra fel flera gånger så att jag <laughs> fick liksom okej, okay, jag ska leta mig igenom gräset efter någon som säger yes mm. eller yep och inte trycka där det står nej eller där de säger nej för jag tror att, jag vet inte om jag ens försökte innan men jag eller om man får reda på eller vad det är, att där kan du inte gå för du kan inte klättra, det är svårt att klättra där eller någonting så av någon anledning så vill jag inte försöka mer där i alla fall för jag visste att det ja, där är, är jobbigt så jag då men jag leder istället och sen säger ju blomman också att den ska hjälpa en ja. att ta sig över ja precis eh, Ja, det är, det är många, många sådana här ja. små grejer som inte riktigt förklaras. Ja, visst. Det är Äm... väl lite så genomgående i spelet. Mm. Mm. Sen äh, är, jag, är min nästa grej inne i The Void. Äh, mm. När man ska åka säckpipa. Ja, precis. Äh, ta sig fram till Licentias dörr. Och så märker man, om jag knackar på här, då kommer det Drip den stora... Blåa bekänt äh, Ja, eller var det? ja. Mm. Och, och äter upp en. Ja. Ja Okej, okay, det var ju inte så jag skulle göra Då måste jag Ja, det är, det är någonting, något pussel jag ska göra här För att jag ska ta mig vidare Och då är det ju det här att man har fått någon slags eh, fa fantasybandspelare. Ja, precis Som är en kristall som har spelat in jag, jag vet inte hur den har spelat in Hennes meddelande från början eller. Är det, man, det är en del av pusslet i teatern? Ja, man träffar ju en snubbe där som spelar in folks röster eh, Samla på ja. sällsynta röster eh, just det. Och då fick man ju byta till sig den här med att eh, Han säger, ja men har du spelat in någon från The Lands Above? Någon gång. Så då får Aha, han, just han ju det. Torins ja. röst ja. Minns inte om han drar ja. en vits eller vad han pratar om men... Det gör han säkert ja. eh, så då, mm. men, Och då, den här inspelningen är ju på små rörformade kristaller då Yeah. Mm. Det, det är ju den då som man Får krossad av en polis Innan man stängs mm. in i det här Tomrummet Och så har man en liten låda som kan spela upp De här kristallerna mm. Mm. Så då får man ju pussla ihop jag det men... För att försöka få till någonting Med hennes röst När man ringer på ja. hennes dörr Jag vet inte vad, vad originalmeddelandet var Eller originalinspelningen Där jag glömt skriva upp You alltså, vad liksom. creep. You're now welcome here. Något sånt. Ja. Ah. Och, och det man ska få det till är come here, Dreep. Ja. Ah. Eller Dreep. För då ska man. Ah, så, ah. Ja, ah, det, ja, det funkar bägge två faktiskt. Ja. Ah. Eh, för att då kasta ut den här bandspelaren ut i. Vad eh, som är typ vakuumet. Ja. Ah. Ah. This... Så, så att Dreep ska ta sig i. Han ska höra den när man knackar på, öppnar dörren och så ska han bara gå rakt ut och försvinna iväg. Mm. Um, och där tänkte ju jag... Där fick jag ju också använda ledtrådar för att jag trodde ju att det skulle vara You're not welcome here, Dreep. Drip. Mm. Uh, för, och då, då tänkte jag att ja men då kommer han bli ledsen och gå därifrån. <laughs> eller någonting. Uh, eller ja, att, att det skulle hända någonting i alla fall. Och det, För där drog jag inte... Eller där gjorde jag inte kopplingen att, Ja just det, jag kan faktiskt få Ett kortare meddelande som betyder någonting annat Nej Med den här med, ja, Och du med försökte den här hela tiden att bitarna. använda alla bitarna Ja, mm. precis Så det Det var ju bara, det var ju bara Mitt tålamodsfel egentligen ja. För det tyckte jag var, det var, det var Ett väldigt roligt pussel Men det, det var en Min ork som inte fanns mm, Nej, precis My orc does not exist um, Lite tolk i en skämt där um, <laughs> yeah, My orc does, does not <laughs> exist <Va? laughs> ja, precis. Uh, När man slåss mot Ja, ja, ja Och sen är det ju allra sista grejen mm. uh, När man slåss mot pekan Eller pekand Som man väl heter Hetar det? Jag fattade aldrig vad han. han Nej, han, jag hade ju text. Så ah, peka pe ja, som pekanöt fast med D på slutet. Mm. Pekan. En pekanöt. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. När man står med För honom. då är det ju någonting att man. Det, det är ju så konstigt för då, han, Man ställer sig helt från ingenstans. Det är inte man själv som trycker att han ska gå dit, Torin. Jo, han ställer, jo men han det, ju upp. det är. Det är enda stället man kan trycka på. Ja, det är det så det? Ja. Så det, så det, det, det, ja, det är det en liten mexican standoff man, mm. man har ju då eh, Hittat den här licentia hexan Och det visar sig att hon är Torins gamla barnmorska Och så kommer den här mm. eh, Pekannöten in då det Inte mm. alls onda herren eh, Och man slåss mm. mot honom Och sen så håller han en kniv mot strypen på henne Och säger att kom inte steg närmare mig För du dör jag henne Och mm. Torins reaktion då är att ja, men då går jag hit och ställer mig över den här kokande grytan med, sak, med vad som ser ut att vara lava i mm. Nej, för, jag, för jag tror att han till och med säger don't don't move another inch eller alltså, någonting sånt där att rör dig inte alls, alltså om du tar ett steg till då dör hon ja, ja, precis. det är mer en sån grej så att det blir ju på det sättet inte, sen kanske det är, har någonting med liksom, att det är idiomatiskt på engelska att det betyder att kom inte närmare. Ja, det var för så men jag, jag tror att han det, säger. Eller? Ja, för Jag tror att han säger just att rör dig inte för då dör hon. Mm. Så, och att det då inte kändes särskilt logiskt att ja, men då går jag i sidled ja, istället. <laughs> ja. För då hoppar han upp och ställer sig på, precis på kanten till vad som man tror är lava. Mm. Någon liten här, lava pool. Och där. Ja, och så står han där och liksom typ dansar, ser det ut som eller det är ju att han typ tappar balansen fast ändå inte ja precis eh, och då och sen har jag skrivit att man trollbyter plats med honom att han, <laughs> han, han använder magi för att byta plats precis. med Pekan, så att han istället då trillar ner i det som inte alls visar sig vara lava utan är mat Åh oh, nej ja och så dödar Licentia honom istället Spoilers! Ja. Spoilers. Mm. Eh, men för det, det var också en sån här konstig grej. Där det liksom, och, det, och det kan ju bara vara att det, liksom, det betyder olika saker på olika språk, även fast den ordagranna betydelsen betyder någonting. Eller liksom känns ganska tydlig för oss. Mm. Eh, eller så var det jag som hörde fel helt enkelt. Men jag var ganska säker på att han sa rör det inte från dörr Så då tyckte jag det var konstigt att jaha, men då, ska, då är det ju någonting jag ska göra här. Att jag ska säga någonting eller att jag ska liksom. Mm. Ja det kändes ju verkligen som kontentan av där för att ja, men då får jag hitta ja. på någonting annat nu istället för att flytta mm. på mig. Och så är det det enda Nej. man kan göra. Det är ju lite lustigt. Ja, precis uh. Jag, jag minst att jag. Eller jag tyckte jag för att det var ganska tråkigt att det är så lite man gör när man var i framme. Det mm. Ja, det är väldigt mycket mellansekvens bara. Ja, ja men jag. jag använder boken på Essencia en gång för att byta plats med en, en gång och sen så börjar de slås. Mm. Och sen så tar jag av henne halsbandet och sen så flyttar man och sen kommer han in och så flyttar man till den här soppan och använder boken en gång till. Och sen är man vunnit. Mm. Det, det är liksom som att man, man spelar inte så mycket i slutet. Utan, mm. utan då har man bara Nej. har man kommit till scenen för upplösningen. Ja, Lite precis. Så. Mm. Yes, men då går vi vidare in på nästa del, och det är ju alltså Manus. Everyone thinks that they're the hero of their own story. Ja. Yeah. Och vi börjar väl från början? Ja, det kan vi göra. Det är ju... Det, det handlar ju alltså om, om Torrin som blir är, räddad, igen. kidnappad eller jag på att säga. Men, men mm. uh, han blir ju räddad av sin barnmorska när hans föräldrar, kungen och drottningen blir lönnmördade. Mm. Eh, och sen eh, går det ett visst antal år och man får se Thorin leva lyckligt på en gård men ändå eh, ty mm. tycker att han får jobba för mycket eh, för mm. sina styrföräldrar. Nej, han, han är drygt tonåring. Ja men precis, han är, han är en tonåring generellt. Mm. Eh, och sen blir de slumpmässigt var det verkar som. Ja, precis. Och utan, ja, men, vad heter det, oprovocerat. De ja. blir förvandlade till kristaller och så ska han bege sig därifrån och rädda dem. Och så kommer det fram den här som du berättade om. Den här inte alls eh, onda snubben. Ja, men precis. Eh, och talar om vem det är. Det är som har gjort det. Eh, mm. Och att han måste åka till The Lands Below. Mm. Och, och det är egentligen det som är Storyn liksom. man, Ja det är ju en taurin... väldigt snabb Alltså det Snabba Vad säger man? Snabba Skott ja. Eller ja det, det, det, går, det går väldigt fort från Att prologen sätter igång Tills att man är Liksom har sitt ja. Man får ta kontroll över Storyn Precis, och det här spannet emellan då När han blir räddad från det här mordet på hans familj mm. Och till att han i den här tonåringen går, Får man ju inte se någonting av överhuvudtaget Jag hade nästan velat att man fick någon, något litet förklarande emellan För att det är så väldigt mm. det är så väldigt tunt Sen får man ju se bitar av det Av vad, vad som hände när efter att han blev räddad får man ju se i mellansekvenser. Ja, men precis. Jag tänkte säga det. Att det man får ju pyttelite lite, men det, det, vid det laget så har man ju kanske inte helt färskt i minne heller. Nej. Hur det såg ut i introsekvensen, och sen eh, vad som händer precis innan man får börja spela. Så att jag vet att jag tänkte, eller blev lite så här. Ja, men vänta lite nu. Är det här något som händer samtidigt som det jag spelar? Bara, Nej, okej. Okay. Nu märker det som att. Precis. nu pratar de om något barn alltså, ja, men... för det hade, det, det hade ju varit det rimliga att man visar sekvenser ja, men det här sker också på en annan plats samtidigt ja. det, det är väl det vanligaste men att, att upprepande ha flashbacks till mm. vad som har hänt innan var lite, det är lite förvirrande men det är väl lite sånt också det är väl ett tillfälle åtminstone som det är det här händer typ nu. Ja. Eller, eller är i mycket mer... Jo, men visst, så är det ju. Ja, närliggande tid. Ja, ja, men visst. Man får väl se när han... Ja, det, det är väl fortfarande flashbacks. Men eh, det är när den här inte alls onda snubben eh, hotar licenser med att man mm, måste göra saker åt honom. Mm. Ja, men för det, det är lite roligt hur jag har skrivit jag skrev ju mina anteckningar bara allt eftersom jag tittar på introsekvensen bara eh, prolog med något slags slott, kung och drottning frågetecken unding som kommer att göra något frågetecken, och rinna flyr med barnet för man jag vet att jag uppfattar inte riktigt heller vad det är han gör utan det är ju bara något det, det är något ont något ondskafullt ljus eller alltså, mm. alltså ett ljussken som liksom Ja, han, han, alltså, han häller ju någon slags gift i typ deras rökelsekula ja, just det. det är något ja. sånt alltså, kungen har väl mycket gaser på natten och så har de liksom sett mm. någon sån här liten rö rökelsebrännare och så häller han i ett gift där och så blir det som två rökormar nästan som kommer och dödar ja. ja. men nej det är, man får väldigt lite sammanhang kring det ja. och jag tror inte att man någonsin egentligen får hans ja hans Motivation Avslöjad Nej. Varför han gör det jag, jag, tror aldrig, jag tror aldrig han säger att han har tänkt Att bli kung eller något sånt Ja men det väntar lite Nu ska vi se jag ska bara... Eller säger han det i slutet Ja, ja men vi, vi kommer nog till det På slutet sen mm. Mm. I slutavspelet så vi kan ta det sen yes. jag, jag tror. Jag vet inte om det räcker som motivation När man får en liten mm. Ja, en liten förklaring. Yes. Sen har jag skrivit direkt efter det där. Supertydligt att det är Torin som är barnet i början. För att det är, det är liksom så. Det verkar så konstigt. Eller det hade verkat så konstigt annars. Jag kände så här Men nu har det, hon sprungit iväg med det här barnet. Och så helt plötsligt är det någon bondepojke någonstans som man inte fått mm. träffa in. Eller liksom se något av innan. Ja, men det här är ju. Det är ju han fast sen. Ja. När han har vuxit upp, tyckte jag kändes jättetydligt Ja, ja men absolut Det, det är det ju Man, det, det kan ju inte vara någon annan liksom. Nej. Mm. Uh, men, ja, men, det, men det är ju själva Huvudstoryn ja. uh, Och sen så är det ju Exakt. De här uh, olika Skalen på Jordklotet då som han Tar sig ner en nivå i taget För mm. att leta efter Häxan som ska ha dödat hans föräldrar Eller har tillfångat taget dem Mm. Och så är det ju egna små stories lite grann på varje ställe. Precis. Ja, det, ja, det, blir, det blir som avslutande kapitel på varje mm. del. -ish. För jag, först, alltså det, det som man ska göra när man är uppe på ytan det är ju att man ska, man ska gå till en, en gammal gubbe som vaktar de här kristallerna som man använder för att ta sig vidare till de andra världarna mm. Precis. Eh, och jag vet jag vet, jag vet liksom inte eller jag tror inte att jag märkte om det sas någon gång om det, var, om det nämndes av den här gubben eller om att man tar sig i den här stugan så småningom när man har gått en liten stund och sen är det någon vakt där Bara jaha, vad gör han här och så blir, får man ju uppdrag ja, men nu måste du fixa någonting åt mig att äta för nu, du ska avlösa mig som vakt Och man, jag fattar liksom aldrig riktigt vad, varför vill jag försöka få honom att gå härifrån, vad är det jag ska göra här mm, nej precis att det bara ja, men, att, att det blir lite mer det här metatänket, ja men här är det är ett spel, det är ett pussel här jag försöker lösa det, att det blir mer det snarare än att mm. jag vet varför jag ska hit ja, men visst man känner sig aldrig särskilt angelägen om att få lösa av hans vakt Skift, liksom. men, eh, utan det, det är lite att man, man gör det som man kan för att det är det som tillåter spelet och det, då är det det man ska göra mm. eh, absolut eh, och det jag, jag, jag, jag sa det tidigare också att det, det känns alltid så tråkigt att man inte får gå in i staden att mm. det, det ja. sista stället man skulle vilja gå till när man börjar utforska ytan är ju till den här lilla stugan Yeah, som mm. liksom verkar vara vid ingenstans ah. yeah. mm. ja men, men, men det... samtidigt uppenbart att den har någonting med att göra eftersom att den ligger där ja visst ja men och äh, det är all, alla, alla de här små kapitlen är ju egentligen ganska linjära det är tydligt vart man ska gå mm. även om det inte alltid är tydligt vad man ska göra ja ah. yeah. Men och, men och, och det är väl lite. Det är väl lite. Alltså, en, ett, en produkt av hur av vilken målgrupp det är gjort för att det är gjort för mm. att spelas av barn och föräldrar eller bara barn som. Liksom. Mm. Gjort för en ja, ny publik. Ja. Det, det är lite som att. Ja, men du. Vi, vi tror inte att den som spelar det här kommer kunna hålla en, en lång tråkig story i huvudet hela tiden så vi gör en massa små istället. Mm. Som ja men nu är den här första färdig nu har vi fått den här vakten att eh, gå härifrån så nu kan vi ta över efter honom. och Så nu, nu är den delen färdig och så kommer man till nästa eh, nästa värld och där mm. är det den här eh, kungen och drottningen och deras dotter som är borta och Precis. ja, allt vad emellan kapitlen då så får man den här lilla blänkaren till vad som hände då för 15 år sedan eller vad det ska vara så att man ändå kommer ihåg just det det är ju det här det handlar om Ja. jag tror inte att det är någon som innan man kommer till andra världen jag har inte skrivit något i alla fall om det jag har för mig att det är där som man får se när någon så här rådsmedlem eller statsöverhuvud blir informerad om att de har dött and the child is missing uh, jag tror att det är <clears throat> jaha ja det kanske är, ja, ja, är det. Det... till tredje världen så är det en mellansekvens där de förhör innan. precis och det är, precis, det är den andra ja, tillbaka då, då missade jag nog bara den mm. Blink and you miss it. Jag, kan, jag kan minnas fel, men det tror så jag tror att det är. Ja. Mm. De gillar ju sina ordvitsar i det här spelet. Ja, verkligen. <laughs> Väldigt konstig så här, Chuck Berry-referens in i den där stugan när man ger honom maten. Ja, precis. Gubben, för då har man... Man har samlat på sig, eller man har letat reda på bär. Mm. Och så, så vet jag inte vad det är vad det är de gör men det är någonting så här, att han kastar bäret eller något eller Nej, han, han, ja. när, han, när han har mixat bären så säger han, oh, så säger han uh, något, något liksom att han är taggad på något sätt och sen så spelar de lite från Johnny Bigwood ja. och så och Boogel blir förvandlad till en här och så spelar de lite grann ja. och sen säger han, hej Felsten, vad var det för bärden där? Oh, Chuck Berries of course Ja, mm. <laughs> eh, ja och, och, alltså det, det, det är ju inte subtilt Nej, där har jag också skrivit där, där skrev jag upp Chuck Berries skämtet Aldrig fattat förr ja. Nej, det kan jag tänka mig mm, Det förstod jag inte som barn eh, mm. och, och likadant med den här eh, han, han vill ju ha square root pie Ja, <laughs> det, <laughs> det är faktiskt ganska kul Ja Ja, precis. Man hittar en trädrot som är fyrkantig. Ja, Och så gör man en pipe pipa ja. där. Square root pipe. Mm. Ja, det är väldigt kul. Ja. E Sen jag har jag skrivit upp någon lite Jag vet inte om det var något skämt jag inte förstod. E kan du bli en yxa? Can you become an axe? Eller något sånt där. E ja, men, ja, men det är väl det han säger. Kan du bli en axe? Och så blir han en helitar. En jag tror det är det. Ja, men det är, ett, är det en grej Eller vad, ska det vara ett skämt Eller vad, Nej, vad, nej men det, det är bara att han vill ha en elitare. Det är ju, ju som, Alltså hårdrock det är, det är, Hårdrockare som kallar sina elitare för en yxa. Ah, Ja okej okay. Ja men då, då var det ju ett skämt ja. Men att jag inte fattar aldrig... Under alla mina år Som <laughs> musiker har jag inte hört Känner du inte till det, det Uttrycket för Nej okej okay. <laughs> Jag hänger väl med för lite gubbrockare mm. kanske. Kanske det. Jag undrar om inte är det inte sången i Kiss som har en alltså att det faktiskt verkligen ser ut som en yxa också han ser lite här. Så kan det säkert vara. Yeah. Det är väl från, från liksom den tiden yeah. som det var mm. tror jag. Eh, men i, i den här andra världen som man är så träffar man ju också The Bitter Nuts. Eh, ja, som sittkom familjen. Precis väldigt irriterande med det här pålagda skrattet hela tiden, men ganska kul ja. grej att de har slängt in och sånt mm. mm. och där är det ju väldigt mycket väldigt mycket skämt också hela tiden ja, det är väldigt mycket jag inte fattar och det, men det kanske är mycket också för att de har ju skratten efter i princip varje sak de säger ja, ja precis, man vet aldrig riktigt om det är ett skämt eller inte nej Hört, fick du med dig penisskämtet? Vet jag inte. What's that thing in your purse? Oh, it's just Google. Jag har ja, säkert att det var, att det, det skulle vara referens till. Oh. Eller insinuerande. <laughs> ja. Ja men det kan. Tycker jag är kul. Det lär jag aldrig märke till som barn. Eller. Ja, uh, ja men i... jag, jag tänkte bara i första. För det är den här lilla larven man hittar i sykorgen mm i, in, I första huset, vad Inchi kallar han den? Mm. Tror jag. Och vad, vad är liksom. Jag vet liksom inte vad. Jag har skrivit bara Inchi. Vad är grejen? För det är ju någonting. Det verkar ju vara någon som han vet vem det är. Ja, men precis. Men man det... man, den försvinner väl bara sen? Den är väl aldrig med någon mer? Ja, Nej, man använder den ju för att mäta. Eh efter det största lövet på en buska i första världen. I, ja. Och han, den heter ju Inchi för att det är alltså den måttstocken eller mätlarven som hans ja, mamma ja, ja. använder då när hon ska sticka, liksom, så att det blir rätt mott på saker. Är till Göteborgsskämt. Ja. Men, ja, för, ja, då är det väl därför han försvinner sen. Jag tänkte att det, var, det skulle vara någon mer så här, karaktär som Google typ. Mm. Att, ja, men det här verkar, han, han verkar veta vem det är att det är någon... Eh, Ja, att ja. det kanske är någon som kommer ha lite betydelse Men ja. han försvinner ju sen Ja men han är ju som en karaktär Fast han samtidigt bara är ett föremål Någon man tar med sig ja. sen, När man har använt det en gång så är det klart Precis som förbrukat Mm. Ah, ja, Men då, då släpper vi den ja. grejen. I eh, andra världen. Ja, i andra världen. Då är det ju genomgående att de, att, eh, de här bitternötts och andra karaktärer säger att åh, men du är ju, påminner ju om eh, prinsessan i riket. Du är ju lika lång och ful som henne. Jag tror att de kallar honom för ful. Mm. Och att liksom de är. Mm. Och, och att, mm, hon, att hon är det också. Hon är också jätteful. Ja, för eh. alla är ju alla som lever där är ju typ ihoptryckta och för, alltså de ser ut lite som gombas. Ja, men ja, precis, det är lite huvudfotingar över, ja. över deras design. Och, då, och de anser sig Väldigt själva fina och vackra så då är ju alla som alla som inte ser likadana ut är fula istället. Ja, men det är väl det att avvikande skulle vara fult då. Ja. avvikande från normen. Precis. E och. Och den här prinsessan då har rymt hemifrån Och så får man uppdrag av kungen och drottningen att, att hälsa till henne Att hon är välkommen hem Att de bara saknar henne mm. Det är väl i princip mm. det enda story som är där Förutom att The bitternuts också är Bittra över att de aldrig blir överbjudna Till kungen och drottningen när de har fester Just det vilket man också ja. ordnar en inbjudan och ger till dem sen mm. exakt och det, det här eller tillämpar jag också någon slags metatänk att ganska tidigt när man kommer till den här världen så är det ett par gröna plattor som utseendemässigt påminner, påminner lite om hur creepers i Minecraft ser ut deras ansikten typ mm. okej okay. eh, och det, och det är liksom såhär, ja men där är några grejer Jag har ingen aning om vad det är till för Men det är jätteuppenbart att jag ska ta dem mm, Så att jag kokar ja. på med dem Och sen visar det sig sen Precis som med den här stugan Att ja men det är ju till för någonting Man ska ju göra någonting jag ta sig vidare. Men det förklaras ju heller inte Nej, Nej precis e Eller det förklarar sig självt När man har ja. liksom, genomfört allt de är ju till ett pussel för att komma komma till nästa kristall för att komma vidare till nästa värld. Men mm. varför man just ska sätta plattor och vrida fram ett ansikte förklaras ju aldrig egentligen. Nej. E och det är väl lite så det funkar. Att pusslen, de, de finns och de förklaras inte egentligen. Mm. Utan de bara är. E Något mer mm. vi vill säga om den världen? Eh... Det, jag har skrivit vad fan är grejen med pianisten och kungen och drottningen <laughs> det är någon som sitter i bakgrunden och spelar och ser super creepy ut här för mig ja uh, det känns bekant måste, uh, en snabb bild här för att se jag tror att det var något så här. om man sitter still att han uh, är en del av bakgrunden mm. <laughs> eller något eller, eller om man faktiskt rör sig vi ska mm. se Ja, nu har jag en liten bild. Här. Jo, jo, men det är jättetydligt här att kungen och drottningen och de här två som står och fläktar dem de med såna här stora palmbladssplit. de är ju jätteuppenbart så här, jättefärgglada och och rita det liksom. Ja, ja men och just det hanisten han han... som sitter bredvid har ett alltså ser ut som att någon har fotat ett människohuvud och klippt in ja. det i <laughs> Precis. Och det är bara liksom en, är en grej som ingen refererar till. Han bara sitter där och ser jättekonstig ut. Ja, ja, men han är verkligen bara en, en, en del i dekoren på något sätt. Fast inte ens ja. på samma sätt som de andra. Det det är lustigt Det förekommer ju i alla fall en gång till att de har sådana inklippta bilder i licensiers grotta i slutet. Men det kanske det. Är. I de här kristallerna. Mm, vi, det är jag... vi, kan, vi kan återkomma till dem När vi kommer dit mm. Yes. Mm. Mm. Mm. Mm. Så har jag skrivit en, en grej till att, att de gör en liknande grej I haremdelen eh, När man har det är ju någon, eller Om det är något bad mm. eh, grej, Där det är en massa eh, Vad jag antar är kvinnor som sitter och badar Och mm. så skriver man iväg dem därifrån Och så ska man få tag på en sån där platta eh, Därifrån och skicka ner Google till den delen. Och när sen ska ta sig upp tillbaka så måste han gå via en dörr. Och då är det en massa grejer som händer där på vägen att det är liksom Just det. Mm. Det är underliga ljud och folk som pratar. och ja man är, han, han går i trappor skriva... och släng, smäller i dörrar och allt möjligt. Liksom. Ja. Och det har skrivit att man gör en lite liknande grej som man gör i Secret of Monkey Island. Mm. Mm. När man är hemma hos guvernören och ska komma åt den här uh, The Idol. Ja, ja, men precis. Så går man in i en dörr på sidan och så är det en massa såna här put wax lips on Harry Jack och uh, liksom en massa såna här konstiga kommandon som kommer upp och en massa smällar och uh, jätteunderliga grejer som händer fast man inte får se någonting av det. Man bara. Precis, ja. ja. Det påminner lite om det, så det var det var lite kul tyckte jag. Ja. Uh, men tredje världen. Ja. Pergola. Precis. Det sa vi inte kanske, men andra värden heter Escarpa. Och mm. den första värden heter vet jag inte. Mm. The Lands Above är det enda de kallar det. det för. Ja, ja, okay. jag, jag tror det är det. Yeah. Och där är första jag har skrivit att det verkar vara mellansekvenser. Eller mellan de här värdena är det en mellansekvens där de verkar förhöra innan som tog med sig Thorin. Och där har jag skrivit, är detta nutid eller dåtid? Ja. Jag inte riktigt Ja, men ha förhör de henne först nu, 15 <laughs> år senare. Eller är det liksom. Får jag en tillbakablick? För det, ja, det hade ju kunnat vara 20 years ago eller liksom någon sån grej. Men det mm. står det ju inte. Nej, precis. Ja. Yeah. Men pergola, hur som helst. Jag får lite, där får man ju lite gulliver. Vibbar i början. Mm, ja, men precis. När li lilla puttarna kommer och... Binder fast den. Och om man inte gör någonting på typ 10 sekunder i början så äter de upp en. Men det kanske inte du fick ja, se, eller? Jo, kanske. Jag har inte skrivit upp det här, men... Äter du upp allt? Jag får att det inte ens blir ben kvar. Ja men det kan stämma. Jag, det är inget jag... Men det ringer en klocka när du säger det mm. Men det var bara en sån enkel grej Som att ja, ladda om och göra igen Ja, ja men precis det, det, det... Det, det är inte svårt att ta sig loss Nej, nej, nej visst mm. Och kort därpå Träffar man ju Lina Som då är prinsessan Precis Till eh, kungen och drottningen I den förra världen Yes Yeah. Och här, här tycker jag att det nästan är skamligt hur likt det är Guybrush och Elaine. Jag tycker att, de är, att det, är liksom, det är liksom blond, lite stort hår och så hon som är rödhårig. Och... Jag, jag, jag bara tycker att det, det känns som att de har snott lite karaktärsmodellerna från... Ja, ja men ja, absolut. Jag kan, jag, jag kan förstå att du tycker det. De är, de är ju väldigt lika. Yeah. Å andra sidan Nu ska vi se Curse of Monkey Island När kom det ut? Det kom ju ut mm. oh, Två år senare Så att då är det ju snarare tvärtom Jag tar tillbaka <laughs> ja. Likheter finns det i alla fall kan ja, komma fram Det kan ju vara tvärtom Att de har snott det från ja, Det här mm. Men, men bort, bortsett från hårfärgerna och, och lite på hans liksom, Volym på håret Så är de inte jättelika design Nej Yeah. Men, men, men det är lite kul ändå att de påminner om varandra. Mm. Men, där, men den här pergola världen, den är ju i princip bara. Ett, liksom, det är att de träffas och blir kära i varandra direkt. Och flörtar en väldig massa. Och så Lökig är det väldigt. romans. Ja, med sax. Yes, yes. <laughs> Mycket saxofon. Mm. Eh, och sen så är det ett. Ett pussel innan man, man skulle. Mm. Ja, det har vi ju pratat om redan. Man ska flytta runt de här små fliurerna då. Ja. Innan man kommer vidare till nästa värld. Så den, mm. den världen är ju väldigt kort. Den är ju bara där för att man ska få träffa henne senast. Verkligen. Ja. Och, det är ju... och få skicka tillbaka ja. henne upp till sitt du För det här är också också ja. enda stället där det finns kristaller som går åt två håll. Att man kan åka uppåt igen. Ja, det, det, det var ju det som var den här grejen med som jag inte riktigt fattade när, de hade sjung, när man har klarat det sista pusslet med ackorden. Mm. Att Torin då drar igång med sitt techno-babel om. Ja, men och därför är det ju så här att de här två kristallerna, den ena går ju till det här stället och den andra går tillbaka till. Mm. Det är ska... uh -huh. den okay. uppåtgående melodi Så då går den här kristallen uppåt Och nedåtgående går den melodi, går nedåt. oh, ja okay, går neråt liksom, Vad mer kan vi applicera det här på? Ja, precis <laughs> eh, det, så det, och, och deras romans leder ju ingen vart De är lite kära där Och sen ja, är ju de, de inte med mer Nej, de, de säger väl att de ska ses igen Typ. Ja. men, eh, <laughs> men vad, ja, vad vet vi det, det är i alla fall ingenting Show, man får se av eh, Nej. Det, hade, det här är verkligen ett spel som hade varit fint att ha någon slags outro-sekvens där man får se så här gick det sedan när de träffas igen mm. så. Eh, ja. men det är ju Pergola-världen egentligen det är bara ja. det superkort superkort eh, och så åker man vidare till Astenia Yes. Uh, en till mellansekvens sekvens mm. Nu känner jag innan äldre och tjockare. Mm. Vilket fick mig att tänka att ah, men då var det här andra dåtid. Uh, och det visar sig ju att det är hon som är Lysentia. Eller att hon kallas för det i alla fall när hon pratar med den här ondiskubben från början av spelet. Mm. Som pratade med Thorin. Uh, och, de, men, och här ser jag att jag har skrivit också Verkar ha som mål att bli kung Okej okay. mm. Så det är väl är Den tröttaste av alla Motivationer man kan ha ja, Som skurk Det är ju lite klischigt sådär. Ja. Men, uh, men jag, jag, vet, jag, jag känner inte gärna att han säger det Att det är det som är mål, hans mål man får, den, man får ju den känslan I alla fall men, Å andra ja, sidan det kanske ja, inte jag, behöver ja, vara uttalat För att det ska vara så Nej, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad de säger. Jag har bara skrivit verkar ha som mål att bli kung, så mm. det kan ju vara. Ja. Ja. Yeah. Eller, eller att han bara säger att it will give me power eller någonting. Att det kanske bara att han får mer inflytande. Jag vet inte Just. Mm. Men det är ju i alla fall lite eller... uppenbart då att, att, han, att han manipulerar dem båda för att de ska mm. förgöra varandra typ. Eller att han ska, Torin ska undanrejas på något sätt. Det är han som får henne i alla fall Att, att äh, anfalla Torrens föräldrar Och sen pratar han med Torren och säger Hej, det är Lasincha som har gjort det här mm. Så här får du ta på henne Precis. Jag vet inte Vad som var hans mål Vad han ville att det skulle leda till riktigt. Om det är att Torren skulle döda henne Ja, det är väl att, ja men precis, det är väl i så fall att Torin ska ta sig dit och att de ska göra slut på varandra och att han, eller att han, han ser till att de dör båda två. Ja, och då är alla, alla bevis undanröjda. Just det. Det finns ingen Arvinga och det finns ingen. Vi eh, känner inna eh, längre. Nej, ja, just det. Mm. Eh, och här, i den här världen, för det här är ju den här. Eh, vulkan eh, precis, lava, lava planet lava. Mm. Eh, här känns det ju som att de hade lite slut på idéer och story för det är ju inga andra karaktärer här nej, precis ja, men och det, alltså, jag gillar det ändå att det, det finns en, en bas man hamnar i och det är liksom det, det, det finns ett hus som är övergivet och man får den känslan av att det har bott folk här men det är övergivet sedan länge men, men jag hade gärna velat se lite mer av det mm. i så fall, eller man, man ja, får precis. någon känsla av vem som bodde där så att man får någon slags story. Men det mm. är ju bara tomt. så alltså ska man skjuta mm. sig med kanon, eller med, vad heter det, med katapult för att komma över till, till, till nästa del i, på kartan, och så alltså ska ja. man bara vandra runt tills man kommer vidare till nästa ställe. Ja, det är ja, det är precis. Det är ju gå igenom labyrinter, plural, mm. och lite pussel, och sen är det ju nästa värld igen. Ja precis det enda, som, det enda som sticker av Eller bryter av det är ju Att Indiana Jones kommer och svingar in Med I, i, i ett rep med, full, med, med musiken och alltihopa Och landar i lavan Nej va Missade du det Nej när, när, man, när man Går runt i Den här sidoskrollande Delen med pussel fram och tillbaka jag tror att det är efter, efter att man har gjort det här med man hoppar över stenplattorna för att köra ut bron. Och så kommer man till nästa del. Hmm. Ja, det, det måste jag totalt missa. Det ringer inte någon Glocka alls. Jag ska se. Jag, jag minns att jag försökte ta en bra screenshot. skärmdumpa. Ja, precis. Han, han syns ändå lite i alla fall. Jag ska se om jag kan skicka den till dig. Sådär. Upload. Nu kan du se honom uppe i högra hörnet där. Det här är en jättebra podd. Ja, verkligen. Eh, nu ska vi se. Jaha. Så det, ja, precis som man, äh, man kommer till det stället. Ja, så svingar han in från verkligen. andra hållet och sen tillbaka igen och landar i lavan. Och det är bara det. Det är Ja, det måste ha hänt någonting där. Jag vet att jag, jag har ju allt tabbat ut lite då och då för att kunna skriva saker. Mm. Så det kan ju ha varit någon sån grej att den för då har den ju blinkat in och ut ur, eller att liksom fönstret har stängts ner. Så det kan ju ha varit någon sån grej. Just det, jag kanske Men det är ju annars <skratt> väldigt konstigt att jag inte skulle ha sett det. Ja. Verkligen om den är så där tydlig, det var liksom inte i bakgrunden. Nej nej, det är det är, alltså du, du ser min äh, musikonen också att det är ju paus där. Ja, att jag, det, jag, jag kan inte göra någonting. Så att det är verkligen. Mm. Ja, oh, kul. Var, för jag känner inte igen att det skulle ha varit musiken heller. Nej, jag, jag, Någonting jag, gjorde jag fel. Jag, jag kan inte svära på att det är Indie Jones musik, men jag fick den känslan i alla fall. Jag har att det. det. Oh. det ja. Men det är egentligen det enda liksom som är. Det har inte ens med den här storyn att göra, men det är en liten kul blinkare. Ja, precis. Yeah. Annars så händer det ju ingenting särskilt i den här. Nej. Mm. Och, de, och. Nej. Och sen tar man sig till... Sista världen, eller... Ja, oh. sista världen får man väl kalla det. Tenebrous. Precis. Och där är det, här är det ju en till då mellansekvens. Och det är väl här då som Licentia och Picant pratar om. E varför hon har tagit hans föräldrar. E eller gjort kristaller av hans föräldrar. Mm. E och nu... Nu blir det lite annorlunda i gameplay också. För här är ju Torrin avsvimmad när man kommer fram. Och man får styra Google istället. Precis. Uh, sen varför. För det, det är ju något pussel med att man ska lyckas återuppliva honom typ. Och då ska Google förvandlas till en krona. Alltså en... En... Uh, en och säga, men, det, en huvudkrona ja, en, det, det är ju inte en krona utan det är ju en Alltså sjuksköterskehatt Som, ja, det, så, de, som, som ju, de såg ut på Kanske 40-50-talen På workhus Ja det ser ut som en liten tiara Ja precis med eh, ett på. Och det, det fattar inte jag alls Jag, jag bara vad gör, Varför gör kronan att han blir sjuksyster Ja jag menar, Och, han, Ingen aning. och den, den fick han ju I, i pergola -världen. När Torin hade Någon litet sår tror jag Och hon, eh, Lina Plåstrar om honom Och då lär sig Google att Man kan ta hand om varandra ja, så, okay. så då får han med den här rapplång Men han får den och så man ser att det byter Meny och att den dyker upp den Ja ikonen. det är igen Grejer som jag har missat, jag tror att jag har allt Tabbat ut för mycket mm. Och missat en massa sådana här små grejer så eh, Och sen Sen, ja men precis här, Det blir lite så här fjärde väggen bryt För Google går ju själv in och byter Inventory precis. Mm. Han plockar fram Torrens eh, Grej Grejer istället Precis, byter inventory och plockar mm. eh, Minns jag inte vad han plockar fram Nej jag minns inte det heller Men det är, det är ja. en liten kul detalj ändå att de... mm. Och det byts ju igen ganska snart Därefter också man, mm. man klättrar igenom här, de här rören och så slår de i menyknappen uppe i hörnet. Yeah. Ja, så att menyn rör sig öppnas Så säger: Sorry, can you get that? Och så trycker man undan den och säger: oh, Thanks! Ja, precis. Han slår i huvudet i, mm. i det menyn som man inte ser vanligtvis. Ja, precis. Det är bra. Ja. Sen har jag skrivit upp ett, ett, ett, ett, till, ett till ordvits. De skriver save us. Och så är det Google som förvandlar sig till ett kassaskåp. Precis. Det är <laughs> där när de har fallit så där jätte långt. Ah, ja. Och sen så måste de ta upp. Ah, ja. Google, save us. Och så landar och så kassaskåp precis och uh, torrenlanda landar för först och så kommer kassaskåpet efteråt. Ja. Uh, och sen har de var det någon som jättegärna ville ha med sina alla trädskämt de kunde. Ja, oh, jävlar. Så man träffar något träd som står vid det är ju den här gräslänten man ska klättra på. Uh, can't just leave bud? I'm stuck here with a trunkload of memories. Looking for someone to bark at. Det är liksom alla... Ja, och, och, och, och, och han är ju så ledsen hela tiden. Jag tycker det är så himla kul att han drar alla de här dåliga ordvitsarna. Och mm. eh, bara gråter. Eh, och, och när Torrin berättar att hans föräldrar har blivit eh, tillfångatagna. I never, met, I never met my parents. Mom fell in the forest and nobody heard it. Oh... Uh. Ja, det var ju verkligen Nå Någon som På kafferasten hade bara, Ja, men jag har jättemånga jättebra skämt här <laughs> Som vi kan få in ja. <laughs> Skapar de en karaktär ja, för... mm. Och så skapar de en karaktär för det Ja, yeah. ja okej okay då Praktikanten kan väl få sin lilla grej också Precis uh, Här är det ju uh... När, när, de, när de landar efter det här fallet så landar de ju på gräset och blir eh, tillfångatagna för att de, eh, de har skadat växter Just det. Eh, och mm. så är liksom det liksom så då krettrar lite kring att de har blivit brottslingar och så säger de att ja, det kommer undan med en varning eh, eh, och så eh, säger de efter att man har varit fängslad och Google blir kidnappad jag har jag skrivit upp. Eh, blir han? Ja, av Drip. Av Licentias stora... Ja, det kanske han blir. Eh, och, och när man kommer ut så, så ska man lite reda på honom då. Och man yeah, får också tillsagt då att ja, men du, du får inte bryta mot lagen igen för då, då kommer vi kasta dig i The Null void, Som är det man mm, gör då. med farliga brottslingar. Man kastar dem i mm. inte. Eh, mm. Och då... Eh, då, det enda vettiga man kan göra då är att då letar man reda på den här cirkusen eller vad det är man, ja, man kommer man, in man kommer backstage man någon slags amfiteater ja. där det, ja, man går in där och så är det en massa det är som, det är som ett cirkusällskap ja. mm. de håller på att köra sina grejer backstage mm. och så eh, ser man till att man, man på något sätt så skaffar man sig en såg och en Båge och så går man ut på scen och spelar och sjunger mm. eh, och efteråt så kommer, det, kommer den här polisen tillbaka igen och säger att eh, man är häktad för att man låtsas vara en sångare ja det, det är så jäkla <laughs> för so impersonating a singer yeah. Yeah. Och, Nej, men det, och där var... har man ju fått den här Ad uh, christ också som är ja. just den här in inspelningskristallen. Mm. Precis, med licentious just Ja. Man går ju bara i cirklar på den här teatern och löser lite pussel för olika karaktärer. Ja, precis. Tills man till slut får den här sågen. Och, mm. och, ha, och hatch till filbågen. Så att man kan använda den för att spela med. Och, eh, och det gör man ju då för att man ska kunna spela på scen och bli tagen av polisen en andra gång. Då. Och då mm. blir man utkastad i den Null Void, som var det man ville för att kunna komma mm. åt häxan. Då. Komma åt Precis. Och här använder man då eh. en säckpipa som man har fått tag på. Som färdmedel, på. ja. Ja, men precis. få ta på inne på teaterna va? Ja, ja, hade precis. man den innan? Nej, jag tror att det är, man hittar den där inne. Mm. Ja, precis, och blåser det den för att ta sig fram. Mm. <laughs> Helt enkelt. Precis. Det är lite läckert att det, att det går åt alla håll ändå. Framåt, mm, bakåt. Nej, bort, bortåt, närmre, uppåt och neråt. Ja, precis. E alla tre dimensioner. Ja. Fram, bakåt. Upp, ner, bortåt, hitåt. Eller... Höger, vänster. Fram, bak. Upp och ner. Kan jag... alltså kan ja, så kan man ju säga. Det var kanske rimligare. Vi, vi, vi, är, vi är, håller oss till det, det. tydligt att vi inte är, är fysiker. Nej, precis. Eh, men Och där är det också det är också ganska kort. Det är många av världarna som känns ganska korta. Ändå, ja, och blir också. ju det... Jag vet inte, för att. Andra världen är väl den som är längst, kanske? Mm. Eller så är Det första och andra ungefär samma. Ja, precis. Ja. Och är... sen direkt efter tredje, då bara. Eller nej, i och med tredje, då blir de jättemycket kortare plötsligt. Ja, precis. Och den här eh, sista med cirkusen och backstage, toy, den tar ju ganska lång stund att spela igenom mm. men du behöver aldrig gå tillbaka till något annat utan liksom du, du har Nej, en det är väldigt Men tid... ja. eh... För så är det ju i, i andra världen att där är det ju mycket, det är ju den som scrollar på höjden, mm. att det är uppe på ett berg att man ska, där behöver man ju ta sig mellan de olika platserna flera gånger fram och tillbaka och eh, Ja, hämta olika grejer och gå tillbaka och lösa med ett nytt pussel. Och sen mm. Det är väl den världen som, som, som egentligen mest känns som att, som att det är bra spel. Alltså, som, ja. som att den blir man mest engagerad ändå. precis Och att man verkligen försöker hitta de här pusselbitarna för att kunna komma vidare. Alltså att, man, att du kan när som helst komma till porten men du kommer inte komma igenom den. Men, Nej, just men istället istället i de andra världarna så är det att du ska bara ta dig fram. Mm. Men ja, äh, ah, vi. Äh, äh, den här nollvoid istället är ju rätt tråkigt för att det är så kort egentligen. Mm. Och sen så får man experimentera mycket med den här kristallen, Aardkrist. För att lyckas få mm. Essentials Hejduk äh, Dreep att hoppa ut i mm. tomrummet. Och sen när man kommer in så är det ju väldigt lite kvar egentligen. Ja. Det är ju inte mycket... Det är inte så mycket man behöver göra själv. Där inne. Nej, precis. Man, kommer, man tar sig in. Man lyckas få av hennes krage som hon har haft på sig. Mm. Jag minns inte den, vad den gjorde. Ja, alltså hon, hon... När hon blir fälld för det här brottet. Så sätter de på en, en krage i guld. Som de säger att bara bara den kungliga ätten kan få av den här. Och om du någonsin försöker komma tillbaka så kommer den att ripa dig. Så var det. Så det är därför hon verkligen är... Verkligen inte kan komma tillbaka. Men sen så... Man har ju nästan inga föremål kvar. Utan du har den här magiska boken man får av trollkarlen i... i backstage-området. Precis. Du använder det en gång och då märker man att det enda du kan göra är att byta plats på dig själv och personen du kastar för besvärjelsen på. Mm. Och sen så slåss man mot läsen en stund och råkar komma åt det här halsbandet. Tror jag, eller man, man, det. man, man rör vid när hon har blivit avsvinnt och römnar på kul på sätt. Mm. Och då förstår hon att det är Torin och så blir de sams igen Jag för jag har skrivit att har plötsligt en tatuering på axeln men jag har inte skrivit om det är Torin eller hon som har det. Det är Torin. Men jag tror att det är... Ja. För då, då kollar hon det och fattar att det är en... Men jag tror att det skulle vara tänkt att det är ett fördelsemärke. Eller? Jag vet ja, inte. det kan det, kan det ju säkert vara. Men, ja, men not, det är i alla fall märke. någonting som inte har, man inte har fått se innan. Eller det är ingen som har uppmärksammat det innan. Det är bara en, ja, McGuffin. Bara de hon som kunde veta vad den finns någonstans. Han har ingen ja. aning heller. <laughs> ja, ja. Men det var inte på Snoppen i alla fall. Nej, det var ju tydligen. Uh, och sen så uh, kommer den här onda gubben tillbaks igen då och ja. så. Pekan, precis. Eller Picard uh, <laughs> kommer in och slåss mot smuttorin en massa först och sen så hotar mm. han Leicentra och säger att om du inte rör dig inte för du döda henne Ja. Och det är det då man där ställer där. sig över den här. Det är då de man rör på sig uh, utan sig. att han dödar henne uh. För det gills inte om, mm. om du cirklar runt i samma avstånd Och ser han inte att du Nej exakt. Det. Och sen så byter man plats är... med honom igen Med boken Ja, mm. och så ramlar han ner I Dreeps mat mm. Och dör inte av det Och sen, kommer, jag kommer inte ihåg hur han dör Eller hur han försvinner Det är väl äh, Licentia som Ja, hon gör någonting hon, hon, kommer till, äh, äh, hon kommer upp igen Och Ja. ja, jag Precis. trollar bort honom eller något mm. det är ju... Men där har jag skrivit att han verkar vara morbror slash farbror Att det är någon slags ankelhistoria historia det... Och det... det fick jag, jag inte ha bilden av Men liksom. det, det, det skulle ju bli en tydligare, en tydligare motiv i så fall Jag fick mm. inte känslan av det så eftersom jag har skrivit Han har ju inte ha sagt brother eller sister Om kungen eller drottningen För då hade jag inte skrivit då hade jag skrivit det ena eller det andra Nu har jag skrivit morbror slash farbror Så att det är någon Ja, att, jag, att han har sagt uncle då Troligen yeah. Men ja, jag vet inte jamen. vad Det är så dumt att alla, väldigt mycket Av mina anteckningar har ju skrivit väldigt snabbt Så att jag har inte specificerat vad det är, Vem som säger vad och, Nej vad det som vem det var som hade en tatuering på axeln eh, har plötsligt en tatuering på axeln har skrivit ja men det, det är lite så det, det dyker upp detaljer liksom. mm. eh, jag, jag, jag tycker det är lite kul med det, här, här är det ju li, lite fler eh, referenser när, när man kommer in till Asensers boning så står det ju kristaller i långa rader med personer inkapslade på vänster och höger sida till vänster kan du bara se, kan du bara känna igen föräldrarna. Men på höger sida har du Hottaru från Sailor Moon. Och sen så har du Darth Vader, Yoda, Charlton Heston från apornas planet. Och sen Aldo själv som har gjort Jaha. spelet. Va? Ja, okej. Okay. Det måste jag missat totalt också. Så jag, jag är min, min kommentar om när de slogs är... Eh, jag, jag tror Battle Among Legends tror jag jag skrev ah, okay. eh, precis för, att då, för då när de håller på att slåss så ser man dem, Darth Vader, Yoda Charlton Heston och Aldo i bakgrunden i mm. de här och där är det också såna här alltså, inklippta bilder vad det ser ut som eh, likadant som mm. den här pianisten, ja, pianisten. men va, vem sa du från Sailor Moon? Hottar du det, det, det läste jag mig till Det, det känner jag inte igen eh, Och den som man bara i första scenen Hotar Det måste ju vara Det kan ju inte vara Så han heter på svenska i dubben eh, Eller Hotar du Tomo är, Det är Sailor Saturn Jaha, men det är ju inte ens någon som Det, det, det har inte sänds i Sverige I så fall Uh, Sailor Moon Nej, den, den säsongen När Sailor Saturn är med Nej, det kanske inte har uh, uh. För de blev bara fem uh, Såvitt jag vet Okej, det är det som sändes i Sverige <laughs> Ja, men då kan det nog vara jag så har, Jag har ganska bra koll på den serien Så jag blev lite så ja. <laughs> uh, Jag ska, vänta, vi ska se uh, Sailor Saturn Okej, okay, jag känner inte alls igen Nej. Äh, Nog om det Ja, vi släpper det <laughs> På den här gången <laughs> och, och sen är ju sp spelet slut ganska abrupt Ja, precis Det är liksom, ja men vad bra Nu är han död och vi Tar mm. oss tillbaka till Ja, och Licentia teleporterar ju upp dem allihopa Ja Till Delaens och Böv Och sen kramar, kramas in med föräldrarna Boogel dyker upp i väskan Och sen är det slut Ja, oh, det och det är ja. det. Ja. <laughs> Vad mer kan man begära? Ja, det känns lite rumpugget, slut. Men, ja, men, men det, det kan vi väl kanske ta som eh, liten. Om vi skulle sammanfatta det. Mm -hmm. Vad tycker vi om spelet? Vi, eh... Eller vi ska ju. Eh, vi ska ju gå in på eh, hållbarhet. Do not be sorry. Be Better. Ja, absolut. Först. B bara kolla hur... Ja. Jag tycker att det här spelet är rövsvårt ibland. Ja. Att det, att, eller det är liksom... Det är dumt svårt. För, av många av de anledningar som vi har pratat om innan. Att det, det, det är inte... Det, det, det är så fruktansvärt ologiskt ibland Även efter att man har fått lösningen presenterad för sig mm. e, Väldigt många av lösningarna e, Men å andra sidan är det på vissa ställen också väldigt lätt Men oftast då för att det inte finns så många andra alternativ Utan det är ju, kanske ju har med den här e, Lineariteten att göra som kommer sen Att man ja det, det, det finns inte så många alternativ så man bara provar allt man har man kombinerar föremålen man har på sig och använder dem och så lyckas det ja. inte för att man kommer på det utan mer för att ja. Ja, man bara prövar sig fram till det och det går ganska fort ja visst, och det är ju det, är, som du säger så här linjärt att har du plockat på det allting Då behöver du inte gå tillbaka när du kommer till ett problem Utan du, det är bara att Nej. du provar varenda grej Så kommer det lösa sig Så, så vet jag mm. att jag gjorde mycket när jag har spelat Curse of Monk Island när jag var liten också Men det, mm. det räckte ju inte alltid att det, det man hade plockat på sig Var inte nog Utan då får du gå till mm. nästa ställe och prova där också huh. Så det är ju jag men, Det känns som att ibland är det svårt Men inte för att in, in, in, inte, på, inte på ett sätt som jag, som jag tycker inspirerar en till Att leta lösningar Nej, det är svårt Och särskilt inte som det, det här Värsta stället När man har skurat bort Damm på ovansidan Och så finns det en knapp på en pixel I storlek liksom Nej, exakt. Yeah, Det är ju bara drit Ja yeah. Nej för det är, det, det är jag har också skrivit ner det, just gentemot Monkey Island att där finns det ju väldigt många ologiska lösningar också. Mm. Så att det, är ju, det är ju liksom inte att de är ologiska i sig men de är ju också roliga. De har ju ofta någon slags det, det har med en, någon slags ordvits att göra eller att det är en ja men nu, nu kan jag inte komma på något bra exempel men ja att det, det blir liksom en det blir roligt på ett sätt som det aldrig blir här mm. tycker det, det, det, Liksom själva när lösningen presenteras bli, så känns det inte som ja det, det, var, det var svårt men också lite kul utan det här var mer bara, Jaha, okej. ja jag har. Okej. Då går vi vidare. <här> ja. Jo, men lite det blir lite plattfall. Ja. Jag känner igen mig i det. Mm. Mm. För du har ju spelat det här mer än två gånger. Ja, ja, ja. Oh, ja. Eh, Vad va känner du liksom, Finns det ett liksom, omspelningsvärde I det annat än Det nostalgiska rosa skimret Jag tyckte ju det då I alla fall mm. eh, alltså då, vi, Jag tyckte ju att det var ett kul spel Att spela eh, mm. Roliga toka karaktärer eh, eh. Vet du hur gammal du var När du, eller när du spelade första gången Nej, nej jag, jag vet inte alltså. e 15 <laughs> Jaha, det hade ju varit Nej, nej men Alltså Det var väl 7 när, när det kom så, Ja men alltså Någonstans där, strax under 10 Var jag väl alltså, om, om vi inte hade det direkt när det kom ut Så kanske vi hade det, 98 eller 99 Ja e så ganska skitviten ändå har jag ju. Mm. Mm. Men, men vi har ju spelat det många gånger. Jag, jag, jag vet att jag har testat det i tonåren också och inte tyckt att det var riktigt lika kul. Nej. Så det, det är väl kanske något sorts gillande standard där runt tio år mm. Mm. Men jag vet inte om barn idag skulle tycka att det är lika kul heller, i och för sig. Säkert inte. Mm men jag, jag tror att de, de skulle rygga tillbaka redan med grafiken Ja absolut. vad, vad är det här för någonting och det, där har ju vi förspänt att, vi, att det, är lite, det är lite charmigt ja, när det ser ut här. visst, jag uppskattar ju det här den här estetiken ja. ehm, jag, jag, jag tycker absolut att det fanns ett omspelningsvärde nu men jag känner inte att jag behöver sätta mig igen snart med det. Nej. det kanske Precis. får bli med mina eventuella framtida barn i så fall jag tycker yeah. att det får vara. Jo, okay. Nu spelar du igenom Torins passage, mm. annars får du inget godis. Nej. Och sen får du göra läxorna. Ja, precis. Mm. precis. Yeah. Sen får du gå och eh, demonstrera mot klimathotet. Precis. <laughs> får tillåta så yeah. yeah, Men eh, Nej, men så, ja, eh, slutplädering. Slutomdöme. Does this unit have a soul? Ja. Eh, det är jättesvårt för min del tycker jag att ge, ge om slutomdöme för att jag älskar ja. ju verkligen det här spelet. Eh, och samtidigt så... Och, och jag, jag tyckte ju att det var kul nu också. Och jag, det var ju mycket mm. som jag uppskattade på ett annat sätt än när jag var liten. Alltså... Jag minns när vi pratade mer i det här Trädet Med alla, mm. alla vitsarna När jag var liten att då klickade vi bara förbi så skulle vi prata klart så vi får ja, gå vidare eh, Och det var ju jätteroligt Att höra de här skitdåliga vitsarna nu. Jag uppskattade ju samtidigt som jag Avskyrde ja. <laughs> Den humor. ja jag kan, jag kan tänka mig att du inte Hade koll på alla Statyerna I slutet heller Eller i kristallerna nej, När nej, du spelade nej. när du var liten Nej, visst. Möjligen Darth Vader. Ja, men visst. Darth Vader gick ju att känna, känna igen ändå. Det tror jag. Men... <laughs> ja, men det där är ju Charlton Hästen från. Aparnas <laughs> ja. <laughs> planet. Jag en det. Så pratade Otto Namma lite. Ja, det kan han nu. <laughs> ja. Eh, nej, men jag är ju med på den Den grejen att det, det är svårt att plocka bort eh, den nostalgiska hinnan. Mm. Men, men för dig det är som väl... spelar för första gången då Vad har du tyckt alltså, jag, jag hann ju börja på det Du har ju bett mig att spela det här Många gånger mm. innan Men det var väl en gång jag faktiskt försökte Och då var det ju bara någon sån här Jag vet inte vad jag laddade nerifrån då Det var ju långt innan jag började använda Steam mm. Eller någon, någon typ av digital plattform Och det var ju Det var ju säkert fel på ja en, en trasig Nedladdning så att det, det var, Jag vet inte om det var knackigt Med ljudet och sådär det, ja, det inte riktigt gick som det skulle Men jag minns ju att jag spelade till och med Stugan i början Okej okay. mm. äh, Men jag minns ju ingenting mer av det Alltså varken Handling eller vad jag tyckte om det Den lilla biten Nej precis Man hinner ju inte få så jättemycket intryck Fram dit heller nej visst. Så, Men det var ju Baserat på det För det var ju det jag kom ihåg Så var det inte helt olikt vad jag förväntade mig Jag tänkte mig att det skulle vara Lite goofy Ja men lite larvigt Men skärmigt, Lite så som Monkey Island-spelen framförallt Men många andra också pekar klicka spel Med sån här 2D-estetik Faktiskt är att Det är lite det är oftast inte gravallvarligt Utan det finns en Väldigt stor humoraspekt Och sen mm, ja, att det, det är lite utmanande pussel Och sådär Och jag väl inte jätteförvånad Heller över hur alltså, alltså just att många av pusslen Är så här att, de, att jag blir förbannad på dem Och sen ändå inte fattar dem När jag har löst dem <här> det, det, För det, har, det är ju inte det första spelet Där man möter stöter på sånt Nej visst Många andra spel som lider av det Som kom ut då mm. Och de, de var jo, gjorda mer för att Du skulle sitta länge med dem Inte att du skulle klara dem snabbt Nej, precis Det är verkligen ett barn av sin tid Mm På det sättet. Sen, sen är det ändå det här att det finns ett hintsystem ja, Underlättar ju den grejen väldigt mycket Det var ju jätteskönt mm. Och det tycker jag verkligen och, att Ännu har... skönare när jag hittade knappen som stängde av timern Ja, precis ja, Den kände jag inte till ens Ja men det tycker jag verkligen Alltså är en, ett, ett bra tillägg Det hade man velat ha ju fler sådana här spel Gärna haft det i Monkey Island Till exempel ja ja, ja verkligen Så. Och det, det finns väl allt mer i, I den här typen av spel Som har kommit efter Millennieskiftet Och framåt mm, visst Välbehövligt Ja och ibland att man får tipsen alldeles för tidigt. Ja, det är också. Mm. Um, men vad tänkte, jo, det, jag, jag trodde nog inte att det skulle vara lika mycket nonsenshandling i spelet. Nej. Så, eller att det skulle eller just det här att det riktigt, inte riktigt finns någon mer röd tråd än det här att det här som knyts ihop i slutet bara att man har varit det är inte så mycket liksom på vägen från bongården till Licentious grotta som egentligen har med storyn att göra. Utan det är ju mellansekvenserna som binder ihop allting. Mm, precis. Och sen är världarna mer lösryckta. Jag hade väl tänkt mig något kanske lite mer... Engagerande. Mm, en mer interaktiv story där, där det du gör faktiskt påverkar något lag. Ja, slag. ja men precis. Mm. ja. ja. Jag, jag kan förstå den känslan <laughs> mm. ja, men så det, det har varit en, en kul upplevelse Att spela och, Även fast jag har suttit och Kastat bajs på det i över två timmar mm. <laughs> eh, så, Men ännu roligare är Att faktiskt sitta och prata om det mm. och få, och, och, och, Oj, nu slår jag till mikrofonen här. Eh, Att få den här att, att få höra din sida av det också mm. Ja, men visst Ja yeah. Men jag, jag känner väl lite som du Att det här kommer jag inte spela om igen Snart Nej, nej precis yeah. Och, och jag kanske inte ens utsetta mina barn för sen heller Jo men det måste du det, göra det, det kommer de gilla tror jag Men pappa jag vill inte gå hem till Onkel Otto <laughs> Nej Han tvingades att spela läskiga konstiga spel Ja Nej. Jo men kom nu Det är pappas kompis ja. han, är, han är som han är Han är snäll på insidan Ja Det är kanon det Yes Och där kanske vi får avrunda för Den här recensionen eller Ja Det var, mm. får vi göra tycker jag Ja det är det, det, det, jag, jag tycker att det här är lite av en pärla Men eh, mm. eh, En pärla men Behöver man säga mer än det Tony Irving mm. Mm. Nej, men Det har ju varit en resa. Ja, absolut. en liten resa. Och vi kommer ju göra en riktig kovändning cool till nästa, nästa gång. Mm. När vi ska spela ett av mina, en av mina favoriter. Den här gången blir det handhållet. Ja. Yes. Och vi kommer kasta oss över Metroid Fusion. Eh, har du, har du hur, är, hur är din relation till Metroid? Det kan vi bara ta lite kort eh, Jag Alltså jag, jag har spelat Super Metroid Medan du har försökt... ha fått spö av Samus många gånger ja, ja det är ju min främsta relation till, till Metroid och Samus Att jag hatar Samus eh, ja. eh, Eftersom jag är, vi kan ju berätta det för lyssnarna då Att eh, David alltid spelar samma så jag alltid spelar Kirby När vi spelar Super Smash Brothers Jag tror vi har sagt det i, i något Ja det har vi säkert nämnt Men tå, vår... tålat upprepas Till våra nya lyssnare mm. <laughs> Så är, är det så att eh, det, det är så vi duelerar Och jag avskyr sammas eh, mm. eh, Som en produkt av det Men, eh, men jag, har, jag har försökt Flera gånger med eh, Super Metroid Mm. Och kommit ganska långt vid tillfälle. Jag fick hjälp av en vän och vi satt och spelade liksom mm. två dagar i sträck tror jag. Och kom nästan igenom. Kom Är det här i modern tid, eller då? Eh, modern tid som i typ tio år sedan. Eller, ah, okay. mm. sju, ja, okej. Det var sju, inte när det spelet kom. Nä. Nej, nej, nej, nej. Mm. Nej, då har ni inte spelat det. Mm. Eh. Men, men, men har du inte spelat något handhållet heller? Men det har jag inte gjort. Det är, Super Metroid nej. är det enda jag har spelat. Och jag har inte kommit mm. igenom det. Men jag har ändå lite koll på det. Liksom på, mm. har jag har ändå spelat en del. Du vet att det är en kvinna under röstningen. Det har jag sett. Yep. Mm. Mm. Yeah! <laughs> det känner jag till. I know stuff. Ja. Mm. Men vi, bör, vi kommer ju prata mängder om den vid nästa tillfälle då. Ja. Så vi behöver inte gräva mer i det nu. Nej. Jag kan tillägga men det kommer göra i alla fall. att jag är taggad. Det ska kul. Ja, och du kommer spela det på en... Inte helt laglig väg kanske, men... Det är möjligt att det blir så, ja. Men du, du spelar det via din... Min DS. Minis, din DS. Ja. Ah. Du skulle väl spela, jaha Men, men, men ROM Ja, ah, det blir nog. Ja, ah, mm. yes, då, då är jag med Jag mm. trodde att du skulle spela det på, no på något sätt Via din mini eh, Men det var något annat kanske Det var ett annat projekt Ja. Mm. Ah. Jag kommer ju spela, spela det på min eh, Jättesöta nya Pikachu Game Boy Advance SP Just det Jag kan lägga upp en liten bild på den på Instagram Bara för att, bara för att jag kan Det tycker jag skriva med det. Men så om ni har spelat Metroid Fusion och vill dela med er av era tydliga eller vaga minnen av det så tycker jag att ni ska göra det. Så, om man vill höra av sig till oss med frågor, kommentarer eller generella påståenden, var kan man göra det då Otto? Kul att du frågar David. Vi finns på Facebook, Instagram och på Gmail. Precis. Och på alla ställen heter vi Nytt Spel Plus med bokstäver. Och det är bara roligt om ni hör av er. Mer ris som ros. Så sätter vi stopp här. Ja. Och tack så mycket för den här gången. Otto. Ja men tack själv Och tack så mycket allihop. För att ni har lyssnat på nytt spel. Puss. Puss. superlarvigt det här, men jag, ändå, jag tycker ändå, det, det känns lite vi Något måste man ju ha Nu får jag bara stänga fönstret lite grann för nu är det kids utanför Aj aj aj Nu stänger gubben fönstret Så är det Get off my property Det får bli hur man du vill All right. Bra eller manus som man brukar säga Bra eller manus eh, Bra eller manus ja. Det har jag inte hört, spännande Uh, no, Det var bra eller anus fast med manus istället Ja, oh, den flög helt ur huvudet på mig mm. men, <laughs> men tack <laughs> Yes It's uh. much better when you explain the joke when <laughs> you explain it uh, Smell your anus